שלום לכולם, השם שלי עמית ורפטיק ואני פסיכולוג קליני, ולמי שלא מכיר אותי אני תכף אספר קצת על עצמי, אבל לפני כן אני רוצה לפתוח בכמה שאלות. מי כאן המטרה שלו זה להפסיק לשים את עצמו בצד? מי כאן היה רוצה לעמוד יותר על שלו? מי כאן היה רוצה לקפוץ על ההזדמנות כשהן באות? כמו למשל להציע את עצמו לתפקיד בעבודה שהוא מאוד רוצה, או לגשת לדבר עם בחורה שמוצתכן בעיניו? מי כאן היה רוצה פחות להתחשב באחרים? מי כאן היה רוצה להצליח להגיד לא כשמבקשים ממנו כל מיני בקשות, ולהגיד כן רק שבאמת מתאים לו, וכשהוא באמת רוצה? מי היה רוצה יותר להעיז ולבטא את עצמו מול אנשים, ושיקשיבו לו? מי כאן רוצה שיותר יעריכו אותו, ופחות ייקחו אותו כמובן מאליו? אז מי היה רוצה? היה לתרים מויד, כל אחד בבית שלו. אני לא יכול לראות את הידיים, אבל יש לי תחושה שכולם הרימו יד, ולא סתם. מגיע לכל אחד שיהיה לו את היכולות האלה, ומי שאין לו את זה... מרגיש הרבה תסכול וכאב, וזה חבל. מי שיש לו את היכולות האלה משיג הרבה יותר בעבודה ובקריירה, ומרגיש הרבה יותר מסופק בזוגיות ובקשרים עם חברים ומשפחה. ואלה שקשה להם להיות אסרטיביים, ומה שמוביל אותם בחיים זה הרצון לרצות אחרים, מקנעים ורוצים גם. זה מאוד מובן. זה מאוד מובן שהרבה אנשים משתוקקים ולאותים שיהיה יותר אסרטיביות, הבעיה היא שאף אחד לא לימד אותם איך להשיג את זה. שמלמדים את זה לא מספקות היום. אנחנו נדבר על זה בהמשך ואז אנשים האלה רוצים ומקנעים ומשתוקקים ממש לפרוץ את המחסמים שלהם אבל מה קורה בדרך כלל? הם לא עושים כלום עם הפנטזיות האלה שום דבר לא משתנה במציאות כל הרצונות המאוד טבעים האלה נשארים ברמה של פנטזיות ומחשבות ואין שום סיבה שזה ישתנה אם הם לא יעשו שום דבר בעניין ואם לא יהיה אחד שילמד אותם איך לעשות את זה ואנחנו כאן כדי לשנות את המצב הזה במציאות, לא רק בפנטזיות אנחנו כאן כדי לשנות את העניינים גם במציאות. וההדרכה הזאת היא מלאה בתוכן, אני רוצה שתחזיקו חזק, ותתכוננו להרצאה עם הרבה הרבה תוכן, ואני מתכוון להעביר הרבה מאוד חומר ולהספיק כמה שיותר, מתוך כוונה שבאמת תבינו יותר לעומק את הנטייה לרצות, ובעיקר שתצאו כל העקרונות הפסיכולוגים שעל פייהם אפשר לעשות שינוי, ולעבור מעמדה של ריצוי לעמדה של אסרטיביות. וכל מה שאני הולך להגיד לכם היום, לא מבוסס רק על תיאוריה או על איזה מאמרים שקראתי, אלא על עבודה מעשית פסיכולוגית עם אנשים חיים ונושמים. אנשים שהיה להם אתגרים הזה של נטייה לרצות ושל חוסר באסרטיביות. ולכן, אתם תשמעו כאן גם הרבה סיפורים ודוגמאות של אנשים שעשו תהליך עם עצמם ויתגברו על האתגר שלהם, כמובן עם המגבלה של סודיות שגם אותה אני אזכיר. עכשיו, זה לא שאני סיים את כל הדרך היום, אני כבר אומר, אתם לא תהפכו בסיום ההדרכה. זה לא עובד ככה, אבל בהחלט אתם תקבלו את כל העקרונות הפסיכולוגים שדרושים לכם כדי לעשות שינוי. חלק מהם אפשר ליישם באופן מיידי. ואז אתם כמובן תצטרכו ליישם על החיים שלכם כדי שיהיה שינוי במצב. וחלק אני אומר אפשר ליישם מיד, אבל היישום ולקיחת האחריות על החיים שלכם זה אחד מהעקרונות הכי חשובים בתהליך פסיכולוגי שאדם עובר. ובסוף הדרכה אני גם אספר לכם על דרך שבה אנחנו נוכל לעזור לכם להעמיק יותר בתכנים, וגם איך לעזור לכם ליישם ולעשות את השינוי בפועל למי שיהיה לו קשה לעשות אותו עם עצמו. ובואו נתחיל בזה שנתאר עוד קצת את האנשים שיש להם נטייה לרצות, אנשים שיש להם קושי עם הסרטיביות. מה תחושות אחרי כואבות של אנשים שיש להם נטייה לרצות אחרים? אז תחושה אחת היא תסכול. תסכול שהם לא חיים את החיים שלהם, אלא כל הזמן עובדים, קיימים בשביל אנשים אחרים. הם כל הזמן מוצאים את עצמם, דברים שהם לא רוצים, ומשתתפים בפעילויות שהם לא, מרגיש, שהם לא מעוניינים בהם, שהם מרגישים מחויבים אליהם. בכלל, השאלה שאדם מרצה שואל את עצמו היא, מה אני צריך לעשות? מה מצפים ממני? מה רוצים ממני? ומה שאלה הראשונה שאדם לא מרצה לשואל את עצמו? מה אני רוצה לעשות? מה מתאים לי? הרבה פעמים מה שמתאים לי זה לעזור לאחרים ולהעניק להם ממה שיש לי, לייעץ להם, להקשיב להם, אבל אנשים לא מרצים, עושים את זה כי הם רוצים, לא כי הם מרגישים חייבים ומוכרחים. לאנשים מרצים כשל לעמוד על שלהם, קשה להגיד לא. אפילו כשהם מרגישים מנוצלים, או כשהם מרגישים שמה שהם הולכים לעשות לא מתאים להם. לעזור לחבר להעביר את הדירה בדיוק לפני מבחן חשוב, תמיד להתנדב כשאבאס מבקש לה, מבקש, לעשות את כל מטלות הבית בלי לקבל הערכה והכרה, לתחזק כשרים ידידה למרות שיבדה בתבניין מזמן, לארח מקרים לרחוקים, לארוחה מושקת, רק רק בגלל שבמקרה הם הגיעו לעיר, להכשיב לחבר שזקוק לתמיכה, אבל שתמיד מדבר רק על עצמו, כל אלה פעולות שאנשים מרצים עושים למרות שלא תמיד מתאים להם לעשות את זה. מה הדבר שהכי חסר לאנשים מרצים? חופש לבחור. חופש לבחור מה טוב להם ומה הם רוצים להיות ולעשות. הם כל הזמן מרגישים חובה לעשות, שהם מוכרחים הם מתחוסות חופש, זה כמובן מיתל vague גם לתחוסות השמה שהם לא בסדר. כי מי מרצה מרוצה הם מרגישים לא בסדר. האחריות שלהם זה תמיד לדוק שויה מרוצה. יומם רוצים שתמיד יحصلו לברוח אחרים מרגישים. אפילו לפני שומם מובן מהו מרגיש. אפילו לפני שאדם שומולא מובן מהו מרגיש, הם כבר כולתים זה. אם הוא קוש, או לא מרוצה, או מוחזב, בשבילהם זה נחבה כקשה מאוד. הם אחראים למתצברות שלו. הם צריכים לפייס אותו, להחמירו, להרגיע אותו. חבר עם חבר או בת זוג, מאוד קפריזית וקצת צוערת, והמשימה של המרצה בחיים הופכת להיות כל הזמן לטפל בבין הזוג שסוער, לדאוג שהוא יהיה רגוע, שלא יכעס, שלא יהיה בדיכאון. זאת המשימה שלו בחיים, והוא מקדיש את עצמו הזה. הרבה אנשים שיש להם נטייה לרוצות או שהיו מרצים בעבר, הופכים להיות מטפלים. הם משתמשים בנטייה שלהם וברגישות שלהם למצבים של האחר כדי להפוך את זה למקצוע. הם רגילים לטפל באחרים אולי כבר מילדות, אבל אם זה הופך לת לתפקיד היחיד ביחסים ובחיים, זה מתיש וזה מאייף. והרבה אנשים מרצים מותשים כבר מהחיים שלהם, הם עייפים מעצמה ומהתפקיד שהם לקחו על עצמם. תחושה נוספת של אנשים מרצים זה שלוקחים אותם כמובן מאליו. הנתינה שלהם לא נספרת, היא הם מרגילים את הסביבה שלהם שהם כל הזמן נותנים, וזה כבר הופך להיות אוטומטי. לבוס ברור שהם יתנדבו, לבעל ברור שהם יכינו ארוחה הכלים, לחברים יהיה ברור שהם יארגנו את הטיול ויביאו את האוטו, לחבר יהיה ברור שהם אלה שנותנת תמיכה. אחראי משמרת, תוד יבקש מהם להחליף אנשים שלא הגיעו, וכו' וכו'. האנשים מרצים מרגישים שלא רואים אותם, שלא سفريم אותם, שלא מתחשבים בדעתם. הם לא מצליחים להביע את דעתם, לעמוד על שלהם, לבטט הרצונות שלהם. הם הולכו לסערת שהחברים בחרו. הם ילכו למסדה שאבן זוג בחר. הם אפילו ישתקו ולהביע דעתם מביכוכים פוליטיים, כדי לא לאורר ויכוח. הם בתאח שלא ירגישו שמחולים להגיד מה מפריע להם. למשל, אפשר לבקש לסגור את החלון, הרוח על הפנים לא נעימה לי, או לבקש מהמלצר מנה חדשה, כי זאת יצאה סרופה מדי או לא מבושלת. ואז הם גם מרגישים תחושת החמצה מאוד גדולה על כל מה שהם מפסידים ומפספסים. מרגישים צער על כל מה שהם כל הזמן בשביל אחרים הזמן כל הזמן נמצאים במקומות שהם לא באמת רוצים ועושים דברים שהם ממש לא נהנים ולא רוצים אותם. עכשיו אני לא אומר שלכל אחד לרצות, בכל אבל אני בטוח שכל אחד שמרגיש יש לו נטייה לרוצותו. ירגיש אני מדבר אה, על אה, ש, שמשהו מכל מה שאמרתי קן מדבר עליו. לפעמים אפילו הבחירות החשובות של אנשים מרצים בחיים זה בגלל הדעה של אחרים. יותר נכון הציפיות של אחרים. החברים, האורים, המשפחה, הם יעבדו בעבודה שמצפים להם לעבוד לעבוד בהם, למשל כמו אבא, להיות אורח דיין. או להגשים חלום של אימא לנגן, כי תמיד רצתה ילדים מוזיקליים, אבא רצה שהבן ימשיך בעסק, ההורים רצו שהוא יתחתן בגיל מסוים, שהתיישב כבר ויתמסד, שיוליד ילדים, שילך ללמוד באוניברסיטה ולא למשל אה, אה, בבצלל או בשנקר, זאת אומרת איזה תחום אמנותי, או בכלל הוא רוצה אולי לפתוח חנות או להיות מסאג'יסט, הם יודתיים, או חילוניים לפי הציפיות של ההורים, הם אפילו לא ילכו עם העדפה שלהם, בגלל הציפיות של ההורים ושל הסביבה. ואז התחושה האחרונה שאני רוצה לדבר עליה, זו תחושת החמצה, תחושת החמצה עמוקה וכואבת, שם כל הזמן מפספסים את הזדמנות שלהם להצליח, להשיג את מה שהם רוצים באמת, להיות יותר מסופקים. הם מפספסים את הזדמנות להגיד את מה שהם חושבים שושיכתיבו להם, להגיד לו כשהם מרגישים מנוצלים. הם מפספסים את הזדמנות לבקש ולקבל את התפיكيد שלהם ומפנטזים כבר הרבה זמן. או, שהם מפספסים את הזדמנות לגשת לבחורה בבר שהם נידלקו אליה ושדופק מחייחת להם ואפילו עושה סימנים שהיא מעוניינת, והם רואים איך בשביל אחרים לעשות מה שהם רוצים. זה כמו להושיט יד למדף בסופר ולקחת את המוצר שהם מעוניינים בו. הם מקנים באנשים שהשאלה ראשונה שעולה להם בראש זה מה אני רוצה, מה אני צריך. לאנשים מרצים ללא lesser方 זה מאוד קשה להושיט את היד ולקחת את המוצר. זה קשה לעשות את מה שמתאים להם. זה ממש לא כמו יד למדף בסופר. זה יותר אולי כמו לטפס האברס. אנחנו פה כדי לדבר על הדרך שבה אפשר לפתור את זה. איך להגיע למצב? שבו תרגישו שאתם עושים מה שאתם רוצים, שבו אתה תרגיש שאתה חי בשביל עצמך ונותן לאחרים קיבה לך. כי אתה רוצה, לא כי אתה מרגיש מחויב, שתרגיש שאתה ממצא את החיים ולא מפספס אותם. תדמיין את עצמך שיש לך חופש ואתה אומר מה שאתה חושב לבת הזוג, לבוס, לחברים, למשפחה ומקשיבים לך. שאתה אומר לא כשאתה מרגיש מנוצל וכשלא מתאים לך להגיד כן. אתה מבקש את התפקיד שאתה רוצה בו ואתה מקבל אותו. אתה ניגש להתחיל עם בחורה בבר שנדלקת עליה והיא אומרת כן. אנחנו פה כדי ללמוד את העקרונות הפסיכולוגים שבעזרותם תוחל להפסיק לשים את עצמך בצד. תוכל אה, להגיד לא ולעמוד על שלך. תוכל לבטא את מול אנשים שיקשיבו לך ותוכל לבקש ולדרוש את מה שמגיע לך. בדרך הזאת... את התSIG יותר בעבודה ותיה יותר מסופק בזוגיות ובקשרים עם חברים ו Mishpacha. זה אנחנו נרходим לעשות ביצירת קלים פסיכולוגים מובנים וברורים שילקוחים מישיתות פסיכולוגיות, מישיתות פסיכולוגיות שהיעילות שלהם ווחחא על ידי מחקרים רבים. אני חושב שזו בitzer יחול על יות השאר הכי חשובה בחיים שלך כי אנחנו נרходим למוד קלים וקרונות שلفידודי בחיים לא שמהת להם, ושלא למדו טרף פה להם. והדרך הזו יחול על לפתוח ל хаולמ חדש שלאי חדשות ואפשרויות חדשות בחיים שלך. אני רוצה לספר לכם קצת עליי, מי שלא מכיר אותי. אני פסיכולוג קליני, יש לי קליניקה במרכז תל אביב, ששם אני מטפל בצעירים בני 20-40. זאת המומחיות שלי, עבודה עם צעירים בני 20-40. ואני בתחום הזה של פסיכולוגיה ועבודה עם אנשים, עבודה פסיכולוגית עם אנשים, כבר כמעט 15 שנה. ההתחלה של זה הייתה כשהייתי עובד נוער, ועבדתי עם נוער במצוקה. זאת מאוד מספקת. בהמשך افחקתי להיות פסיכולוג קליני ועשיתי עוד דברים, הובדתי بطور פסיכולוג גם במרפאות ציבוריות, טיפלתי שם וגם עשיתי הכוונים פסיכולוגים חוץ מזה עסקתי בדרכה של מטפלים רגשיים שעובדים עם צעירים, לימדתי באוניברסיטה פתוחה קורסים בפסיכולוגיה, וגם כתבתי טור בדמרקר, שבעצם היה טור שבו היו שאלות של אנשים, אלה היו דילמיות שמתעוררות במקום העבודה, סביב קריירה, סביב יחסים עם הבוס, ואני עניתי לשאלות של אנשים: איך כדאי להתמודד עם הסיטואציה, איך כדאי לפתור אותה, הכל כמובן על פי עקרונות פסיכולוגיים. אבל החלטתי לא להסתפק بكل זה, והקמתי גם את מכון פסיכולוגיה לצעירים בני 20-40, שבעצם נותן לצעירים כלים פסיכולוגיים שיעזרו להם לפתור אתגרים בחיים. אלה כלים פסיכולוגיים מובנים וברורים, שמבוססים על שיטות פסיכולוגיות, שהוכחו כיעילות בהרבה מאוד מח... מאוד מחקרים מדעיים, המון מחקרים. ואת הכלים האלה ניתן לרכוש בהדרכות וידאו וקורסי אינטרנט, כל אחד בקצב שלו, מה הבית שלו. אני ארחיב קצת בהמשך על מה הביא אותי להקים את מכון פסיכולוגיה לצעירים בין עשרים עד 40, אבל קודם כל אני רוצה קצת להסביר מה זה פסיכולוג קליני. אז פסיכולוג קליני, אני אספר לכם קודם על ההכשרה. ההכשרה של פסיכולוג קליני זה, היא כוללת תואר ראשון שנמשך שלוש-ארבע שנים, ותואר שני של עוד שנתיים, ואז עוד ארבע שנים של התמחות, בערך סך הכל כעשר שנים. ובעשר שנים האלה יש המון המון קורסים והכשרות והדרכות ורוכשים המון ניסיון בטיפול של אנשים ובמפגש עם נפש האדם. אבל מעבר לאכשרה, חשוב שתדעו שפסיכולוג קליני, לפחות פסיכולוג קליני טוב, הוא אדם שממש מקדיש את החיים שלו לפסיכולוגיה ולחקר הנפש וההתנהגות של, אדם, של האדם. ושאיך לוקחים את כל הידע הזה, הידע הפסיכולוגי הזה והידע בנפש האדם, ועושים שינוי באדם. איך מביאים אותו להתפתח ולעשות שינוי בחיים שלו? איך מתניעים אצלו תהליך פסיכולוגי שמביא לכך שהחיים שלו יהיו יותר טובים? שהוא יצליץ להשיג את מה שהוא רוצה בחיים שלו. וזאת המטרה של פסיכולוג קליני, אפשר להגיד בחיים אפילו. עכשיו הלימוד הזה של נפש האדם לא נעשה באופן מרוחק. אני לא עשיתי את זה באיזה מחקר באוניברסיטה, שזה יכול להיות טוב ונחמד, אבל הרבה פעמים ממש לא קשור למה שקורה בפועל, בשטח. ההשקעה של פסיכולוג קליני היא בשטח. הוא משקיע הרבה גם בלהבין את הנפש שלו עצמו, את האישיות שלו, וגם בלהבין את הנפש של אנשים אחרים. זה אומר ללמוד הרבה, הרבה כלים שבעזרתם אפשר להבין את הנפש, וגם באופן מעשי לתפל באנשים, לצפות בהם, להבחן בהם, להדריך אותם. אבל זה אומר שהפסיכולוג קליני טוב הוא זה שבעצמו עובר תהליכים פסיכולוגיים, הוא משקיע בהתפתחות האישית שלו המון המון שעות במשך הרבה שנים. אולי כמעט בלי להפסיק ומעדות אישית אני יכול לספר לכם שההתפתחות והלמידה נמשכים כל הזמן ולא נפסקים. אני אמא של נמצא עכשיו בתוכנית המשך אה, מאוד רצינית של אוניברסיטת תל אביב שבה פסיכולוגים ממשיכים להעמיק ולקבל הכשרה והדרכה בשיטות פסיכולוגיות ובתיאוריות שמסבירות את האדם. ואני מאוד מאמין גדול בהתפתחות אישית ושמי שרוצה להשיג תוצאות ולהשיג שינוי צריכים להיות כל הזמן בסביבה שמפתחת. ועם אתם רוצים לעשות שינוי והתפתחות אתם צריכים להיות בסביבה כזאת שמעודדת התפתחות ושמלמדת אתכם ומדריכה אתכם. זה סוד מאוד חשוב שאנשים לא תמיד יודעים, אבל סביבה שמפתחת אותך היא אחד הדברים הכי חשובים כדי להצליח ולהשיג תוצאות. אני עד היום השקעתי במצטבר באמת בלי להגזים המון המון כסף והמון המון שעות, בכל ההכשרות והדרכות והטיפולים והתהליכים הפסיכולוגיים וההתפתחותיים שעברתי. זה באמת מדובר על שנים של לימוד ושל התפתחות. פסיכולוג קליני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 שפסיכולוג קליני מפנים חדשה על הנפש, זה משמח אותו. כשהוא אדם מבחינה פסיכולוגית, זה מספק אותו. זה מה שנותן לי סיפוק בעבודה שלי. וכל ההשקעה הזאת היא בגלל האמונה שאם תכיר את הנפש שלך ואת ההתנהגות שלך, תוכל לעזור לאנשים להתפתח ולשנות את עצמם. עכשיו אני רוצה לספר לכם למה לא הסתפקתי במה שהרבה פסיכולוגים קליניים עושים, וזה להיות בקליניקה. מה הביא אותי לצאת אז בדרך כלל מה שהפסיכולוגים קליניים כל הידע הישומי וכל ההתפתחות הפסיכולוגית שהם לומדים וכל הידע שהם צוברים במהלך ההכשרה הארוכה שלהם זה הם לוקחים את כל הניסיון העצום והידע הישומי מאוד הגדול שיש להם ובעזרתו מטפלים באנשים בקליניקה. זה בעצם לעשות דבר אחד ולהתמקצע בכל החיים ויש בזה הרבה יתרונות. מי שמגיע להם המינוס... זה שמשתגרים בклиника ומנצלחים לאזור רק למי שמעי אלם ודופק אלם על הדעת. וגם אני תקחתי את המשרות שלי כמו כל פסיכולוג קליני.خير. תיפלתי בклиника ואני יודא ינסה זה. ותמיד חששתי בירח שזה מה שניסה כל החיים. וזה אבסדר. העבודה שלי בклиника ימרתקת אותי ונותנת לי אמון סיפוק. אבל כל הזמן נתיתי גם תחושה קלה. מה מוש קלה? כי באמת לא מרגשת שמה שואל לא מספיק. מה שואל חסר. וירגשתי זה כי בклиника הרגשתי את זה כשדיברתי עם חברים שלי, שהם אנשים אינטליגנטיים, מוצלחים ומודעים לעצמה, אבל שהם לא הולכים לטיפול, למרות שהוא יכול לעזוריהם. ו... ועדיין לא ממש הקדשתי תשום את לב לתחושה הזאת. כאלה אנחנו נוטים להדחיק ולברוח מתחושות. <coughs> גם פסיכולוגים קליניים עושים את זה. עד שלפני כמה שנים התחלתי לכתוב בלוג. רציתי קצת להשתפשף בכתיבה וחשבתי שזה יכולה להיות דרך טובה, והבלוג שכתבתי היה על פסיכולוגיה וטלוויזיה. ובדיוק התחילו אז בארץ לשדר את התוכנית הישרדות, והיה איזה בז כזה גדול, והרבה רייטינג בערוץ 10, וכולם דיברו על התוכנית, ואני החלטתי שאני כותב על התוכנית הישרדות ממבט פסיכולוגי. אני מניח שמי שיחפש, בטח ימצא את זה באינטרנט, בקפה דה מרקר, אתם מוזמנים לכתוב, כל החברים הפסיכולוגים שלי אמרו, מה אתה מחבר בין פסיכולוגיה לכאלה שטויות, כמו הישרדות ומה הקשר, אבל האמת היא שזה תפס אנשים ואנשים הגיבו לפוסטים שכתבתי וגם כתבו לי מיילים שבהם הם סיפרו על עצמם ועל הקשיים שלהם ונוצר דיאלוג וזה היה מרתק <coughs> ולאט לאט התחלתי להבין משהו מכל התגובות של האנשים. יש הרבה אנשים שרוצים להתפתח, ורוצים לרכוש כלים פסיכולוגיה כדי לעשות שינוי, אבל הבעיה היום שיש רק דרך אחת לקבל כלים פסיכולוגיים, וזה או להיות פסיכולוג קליני, ולהשקיע מסלול של עשר שנים, או ללכת לטיפול פסיכולוגי. ובסופו של דבר, כל האנשים שרוצים כלים פסיכולוגיים, ורוצים לעבור תהליכים פסיכולוגיים, ולא, ולא לא מקבלים את הכלים שהם צריכים, כי מן הסתם הם לא הולכים לטיפול, שזה מובן לגמרי. טיפול פסיכולוגי לא מתאים לכולם, לא מתאים לכל אדם. ואנשים רוצים תהליך פסיכולוגי שיהיה מובנה וברור ותחום בזמן ואין את זה כמעט. כל המאמנים שהצצו לאחרונה כמו פטריות בגשם לא מספקים כלים פסיכולוגיים, חלק גדול מהם בכלל לא יודע פסיכולוגיה ועבר קורס של שלושה, חוד... שלושה חודשים. זה לא אומר שאין מאמנים רציניים, יש מאמנים רציניים שאפשר ללמוד מהם הרבה, אבל יש חלק גדול שאין לו שום ידע בפסיכולוגיה וגם ההכשרה שלו היא מאוד קצרה. ואז כאילו כדי לבדוק את כל העניין הזה, את כל התחושה הזאת, בדיוק באותו זמן קיבלתי הצעה מעורכת בעיתון דה מרקר, לכתוב טור פסיכולוגי בעיתון. זה היה במדור קריירה בימי חמישי, טור שעוסק בענייני ק... קריירה ועבודה ממבט פסיכולוגי. ובטור הזה ניסיתי לעשות משהו מאוד יישומי, שבעצם ההמשך שלו זה מה שאנחנו עושים היום במכון פסיכולוגיה לצעירים 20-40, לקחתי תיאוריות וכלים פסיכולוגיים והפכתי אותם למאוד יישומיים, כדי שיתאימו לבעיות של אנשים. זה היה טור כמו שאמרתי שבו עניתי לשאלות של אנשים בענייני עבודה וקריירה. היו שם מקרים מאוד מעניינים, למשל שאלה של בחור בן 30 מהנדס שלא מוצא עבודה וכבר שנים גר בבית של ההורים ולא עושה עם עצמו כלום, או מישהו אחר שלא הצליח להתקדם לעבודה בגלל שהוא לא אסרטיבי מספיק, שזה בדיוק מה שאנחנו מדברים עליו היום. אפילו היה מקרה של מורה שהתלבטה עם לעזוב את זה היה באמת שאלות מכל מיני סוגים וזה היה מאוד מגוון ושוב מהתגובות אני הבנתי כמה אנשים צמאים לעבודה פסיכולוגית וצריכים הכוונה פסיכולוגית וכלים פסיכולוגיים להתמודדות בחיים ושהם רוצים זה באופן שיטתי בהיר ומובן. וזאת הסיבה שהחלטתי להקים את מכון פסיכולוגיה לצעירים שעושה בדיוק את הדבר הזה. מאפשר לאנשים לרכוש כלים פסיכולוגיים שיעזרו להם להתמודד עם אתגרים בחיים. עכשיו, לפני שאנחנו ממשיכים, אני רוצה לדבר על שלושה כללי יסוד איך להשתמש הכי טוב בהדרכה הזאת. הכלל הראשון שצריך לסגור הוא שההדרכה הזאת היא לא טיפול. למרות שאני פסיכולוג ואנחנו מדברים על תהליכי שינוי פסיכולוגים, השעה שאנחנו הולכים, לב... הולכים לבלות ביחד היא לא טיפול. זה אומר שזה לא מחליף מה שאנחנו הולכים ללמוד פה, זה לא מחליף טיפול או ייעוץ פסיכולוגי. הסיבה שזה לא בא במקום טיפול פסיכולוגי היא כי אני לא מכיר באופן אישי את מי שמקשיב. ולכן אני לא יכול לדעת באמת מה מתאים לו שיעשה או באיזה דרך הוא צריך לנהוג. אני בהזדרכה הזאת לא משמש כמטפל, אלא אני מלמד את העקרונות הפסיכולוגיים שמובילים לשינוי עמדה של ריצוי לעמדה של הסרטיביות, אבל כל אחד צריך לבדוק וליישם בעצמו מה מתאים לו, לקחת ממה שאני מלמד ולהתאים את זה לעצמו, על פי היקרות שלו עם עצמו. לכן הדרכה הזאת לא מתאימה למשל למישהו שנמצא במשבר מאוד גדול, או למישהו שיודע לעצמו עצמו שהוא מאוד מאוד שביר ושברירי, אה, או שהוא נמצא בשערה נפשית אה, מאוד גדולה, כי אני מאוד מאמין שמקרים כאלה צריך ללכת לטיפול, ומה שנחנו נלמד פה בכלל לא יהיה רלוונטי לאנשים שצריכים עזרה יותר דחופה ויותר מחילה ויותר טיפולית. הכלל השני שאני רוצה לדבר עליו זה סודיות. אני הולך לדבר על הרבה הרבה מקרים ואני לתת הרבה הרבה דוגמאות, ושתדעו שכל המקרים שאני הולך לספר לכם עליהם, הם, הם מקרים שמבוססים על הניסיון המקצועי שלי. אני עבדתי בשנים האחרונות עם עשרות אנשים שרצו לעשות שינוי פנימי, בעזרת תהליכים פסיכולוגיים ולחלק גדול מהם הייתה נטייה לרצות וקושי להיות אסרטיביים. ונפגשתי באמת עם הרבה הרבה מאוד מקרים כל אחד והסיפור שלו. כל אחד והסיבוב הפנימי שלו. אבל הסיפורים שאני אביא פה הם לא סיפורים של אנשים אמיתיים. אלה סיפורים שבנויים מכמה מקרים אמיתיים אבל לא אחד לאחד סיפור של מישהו ספציפי. הסיבה היא שאני רוצה ומחויב לשמור על סודיות. זה ערך ויקרון מקודש בשבילי כפסיכולוג, ולכן גם האנשים שאליהם מבוסס למקרה לא יכירו אותו. כי זה לא ממש הם. שיניתי בו כל כך הרבה וירבבתי בין מקרים עד שזה ממש אפשר להגיד מקרה חדש. אבל הוא מבוסס על מקרים אמיתיים. וזה הכל מהשטח, לא תיאורטי. אני אומר את זה כי יש הרבה אנשים שיכולים לדבר על נטייה לרצות, אבל השאלה היא כמה הם ראו את המקרים בשטח, כמה הם הצליחו להעזור לאנשים בפועל, במציאות. ואני חושב שאם מקשיבים טוב, אפשר לראות אימא בן אדם סתם מדבר באופן תיאורטי או شو יודע על מה הוא מדבר מהניסיון שלו. העיקרון השלישי הוא עיקרון שאומר תקחו לראות, קדי מאוד להכשיב באופן מעורב, אקטיבי, אל תיו паסיביים, תקחו ללב. אל תתייחסו להדרכה הזאת כמו אלה זה הרצאה באוניברסיטה, אלא תחפשו איפה הסיפור הזה נוגע בכם, במה אתם יכולים לקחת ממנו לחיים שלכם, במה אתם דומים למקרה הזה שהרגע דיברתי עליו, איפה אתם רואים את העיקרון הזה שעליו דיברתי בחיים שלכם. ברגע שאתם מרשים לעצמכם להזדהות, לחפש את עצמכם, יעלו לכם כל מיני מחשבות ואסוציאציות לכם. וזה בדיוק מה שאנחנו רוצים שיקרה. את התהליך הנפשי הזה, את התנועה הזאת שתיקרה בתוככם, את ההתרחשות הפנימית הזאת שפתאום מתחילים לחשוב כל מיני דברים, להעלות כל מיני רעיונות, להיזכר, להרגיש. זה התהליך שמביא שינוי. תזכרו, שינוי פנימי מביא לשינוי חיצוני. אני אגיד לכם את זה עוד הרבה פעמים ותשננו את זה. זאת תהיה שלנו. שינוי פנימי מביא לשינוי חיצוני. ולכן אנחנו רוצים שיקרו דברים בתוך הנפש, בפנים, ולכן אתם צריכים להרשות לעצמכם לקחת ללב, תיקחו ללב, תיקחו לריאות, תהיו פתוחים למחשבות חדשות ותרשו לעצמכם להרגיש. כדי לעזור לכם שזה יקרה, אני ממליץ שבזמן ההדרכה, אלא אם כן אתם לזה כמובן באוטו, אז שבזמן הדרכה יהיה לידכם מחברת וקליק כתיבה, ובזמן הדרכה תוכלו לכתוב כל מה שעולה על דעתכם, שאלות, מחשבות, רעיונות, אסוציאציות, תחושות, רגשות, כל דבר שנראה לכם קשור ולא קשור, תנו לו להיכנס ותרשמו. אם הוא עלה עכשיו כנראה שהוא קשור לנושא באיזשהי דרך, אל תוותרו עליו, ואני חושב שזה יהיה משמעותי, וככה תרשו לעצמכם שיקרה לכם בתוככם משהו, שתעברו איזשהו תהליך. אחרי שאמרנו את שלושת הכללים האלה אני רוצה עכשיו לעבור ולהתחיל לספר לכם סיפור. סיפור על אדם חסר אסרטיביות שמפסיד תפקיד שהוא מאוד מאוד רוצה ושהוא היה לקבל רק אם הוא היה מבקש. זו דוגמה ממשית לחוסר אסרטיביות שמביאה לפספוס ולתחושת החמצה מאוד גדולה. אני מראש מכינותכם זה סיפור לא קל וקצת אותו. Okay. אז הסיפור על אילן, הוא בחור בן 32, עובד ב-i-Tech, הוא נמצא כבר 6 שנים, שזה נחשב די ותיק שלו, ובכלל בחברות ה-i-Tech, והוא דווקא פחות יותר מרוצה מהמקום שלו, העבודה די מעניינת, השכר החברים לעבודה סבבה, דרך אגב כל הפרטים כמובן שונו, כמו שאמרנו, אנחנו מקפידים על סודיות, אז כמו שאמרנו הוא מרוצה מה, מהמקום שלו, מהעבודה שלו. אבל כל השנים יש תפקיד אחר שהוא יודע שיותר מעניין אותו. התפקיד הזה יותר מושך אותו, יותר מרתק אותו וגם נראה לו הרבה יותר טוב בתפקיד הזה. האמת היא שכשהוא הגיע לחברה הוא הגיע הזה שהמושך אותו, זה משהו חיפש. אבל אמרו לו ברעיון שהתפקיד כבר נתפס והם מחפשים מישהו לתפקיד אחר. וקיבלו אותו לתפקיד הנכוכי והבטיחו לו לפני 6 שנים שאם התפקיד השני יתפנה הוא יהיה אותו. והנה עכשיו מתפנה וילם שמח הוא רוצה בתפקיד ואז מה הוא עושה כדי לקבל את התפקיד? התשובה היא שום דבר. בואו נכנס רגע לראש של אילן ונראה מה הוא חושב על עצמו. ותוך כדי תחשבו אם משהו מתוך זה מוכר לכם. יכול להיות שמה שאנחנו הולכים לספר פה הוא קיצוני אבל בכל אופן תנסו לחשוב אם חלק מזה, אם משהו מזה בקטן, מתאים לכם. אז מה אילן חושב? הוא חושב, טוב, לא צריך לבקש. הבוס הישיר שלי בטח זוכר שרציתי את התפקיד. הרי הוא היה ברעיון עבודה כשביקשתי זה. הוא חושב, טוב, לא צריך לבקש. אני הרי היה מועמד הכי לתפקיד. אז אם הם ירצו מישהו מהיחידה, בטח הם יציעו הם לא יציעו לי, סימן שהיו להם שיקולים אחרים. ככה שלא יעזור שאני אבקש. הוא חושב, זאת חוצפה לבקש תפקיד. אם הבוס ירצה הוא ייתן לי. הוא חושב אין צורך להפריע לבוס. בשיקולים שלו הוא כבר יגיע להחלטה הנכונה. ואם אני האדם שמתאים אז הוא כבר יבחר לי. מה אתם מרגישים כלפי כל המחשבות האלה של לנו? מה זה עושה לכם? אני חושב שזה קצת מקומם ומכעיס. כי יש כל כך הרבה טעויות שלו. והוא כל פסיבי. עד שזה יכול מאוד מעצבן. הוא לבוס שלו זיכרון מושלם. שהוא יזכור שלפני שש שנים הוא רוצה את התפקיד, כשמה שסביר זה שהבוס אפילו לא זוכר את הרעיון, הרי כמה מים עברו בירדן מאז. הוא מייחס לבוס תהליך חשיבה יסודי וקבלת החלטות רצינית, שבה הוא בוחן את כל האופציות ומחליט מה הכי טוב. כשיכול להיות שהבוס יבחר דווקא באופציה הראשונה שדהיה לו ויעשה מה שהכי הוא רואה את הבוס דמות נערצת שאי לפנות אליה, ושכאילו הבקשות שלו הן בקשות קטנות ולא רלוונטיות, כשבעצם אחד התפקידים הכי חשובים של הבוס זה להיות בתקשורת עם העובדים ולהקשיב להם. ואמת חלק מהמחשבות של אילן הם רק תירוצים. הוא פשוט פוחד להעז ולהציב את עצמו בחזית. הוא פוחד להיות אסרטיבי ולהגיד אני רוצה את התפקיד, אני מתאים לי, זה, אני מתאים לתפקיד, זה מגיע לי. הוא חשש שיחסו עליו, שידחו אותו, שיזלזלו בבקשה שלו, שיגידו לו שהוא לא מתאים, שהוא לא שווה. החשש מהתחושות האלה של חוסר ערך ושל כישלון ושל כעס וביקורת כל כך מפחידים אותו כנראה עד שהוא לא נוקט שום צעד ונשאר פסיבי. זה אחד מהדברים שהכי הכי הכי מניעים אנשים אה, לרצות ולהיות חסרי אסרטיביות. החשש מהצד השני. החשש מלהרגיש כישלון מלהרגיש דחוי מלהרגיש שכועסים עליי עכשיו שימו לב כל מה שאני אומר כל המחשבות האלה על מה שויבוס חושב שאני רוצה את התפקיד ואם, הוא מתאים, אני, הוא יבחר, ואם אני מתאים הוא יבחר בי אלה סתם תרוצים הסברים שילא נותן לעצמו כדי לא לעשות צד. הסיבה האמיתית שהוא לא עושה את הצד, זה שהוא מפחד מהתגובה ויש אנשים מרצים שנותנים לעצמם תרוצים כאלה ויש אנשים מרצים שיודעים שהם פשוט מפחדים אני רוצה להגיד לכם, מי שמפחד ומודה שהוא מפחד, זה כבר צעד ראשון. מי שמודה שהוא מפחד מהתגובה של הצעד השני, זה כבר צעד ראשון, כי עם הפחד הזה אפשר לעבוד, אפשר לנסות להבין אותו ואפשר לשנות אותו. אבל מי שנשאר ברמה של התירוצים, אנחנו נקרא לזה בפסיכולוגית הגנות, אנחנו קודם נרצה לעבור את ההגנות, לפרוץ את ההגנות, לחשוף את הפחד שעומד מאחורי, ורק אז נוכל לעבוד עם הפחד. עכשיו למזלו של אילן יש לו אישה קצת יותר אקטיבית ופלפלית ממנו, והיא אומרת לו שיפסיק לבלבל, ושמחר יזיז את עצמו ויגיד לבוס שהוא רוצה את התפקיד. אז מה אתם חושבים שקורה? אילן מדבר עם הבוס? כן, לא. תלוי בבן אדם, נכון? תראו איך זה מתפתח אצל אילן. הוא כן מדבר עם הבוס, אבל בערך. הרי הוא לא נהיה יותר אסרטיבי בעקבות השיחה עם אשתו. אבל היא לו שהוא לדבר איתו. היא צעקה שיפסיק להיות כזה פ אולי אפילו עם מעליו שהוא עובר לישון בסלון אם לא. אה אני צוחק. אבל היא הייתה מאוד תקיפה. אז עכשיו מה קורה בראש של אילן? האמת היא שהוא הופך להרבה יותר מבולבל. כי אם קודם הוא היה צריך להתחשב רק באדון אחד בבוס, והוא אמור לרצות את הבוס, עכשיו הוא צריך גם לרצות את אשתו. והוא להיות משרתם של שני אדונים. וזה מה שקורה לאנשים מרצים כשהם צריכים לרצות כמה קולות. יוצא קצת משהו מוזר ומאוד מבלבל. ואילן בבעיה, מצד אחד הוא מצד שני, הוא רוצה לרצות את אשתו. אז מה הוא עושה? הוא מדבר עם הבוס. ברור, האישה אמרה. אבל זה יוצא קצת עקום. הוא מחכה כל היום לשעת כושר. הוא מפחה להיכנס ולהגיד לו, תשמע, יש משהו שאני רוצה לדבר איתך עליו, אני רוצה את התפקיד. זה מפחיד. זה ישיר מדי. וגם הבוס السوق מאוד הרי. אז מה הוא עושה? הוא מחכה שהבוס יצא מהמשרד, והוא איתו כבר בהליכה, כי הוא לא עסוק. ובאמת הוא מחכה כל היום, ובסוף הבוס יוצא מהחדר, הוא ממהר, לאן? לא לשירותים דווקא, למרות שזה יכול להיות מאוד משעשע, הוא ממהר לישיבה. והוא מדבר בטלפון, ותוך כדי אילן בא ורוצה לדבר איתו. אז הבוס מסמן לו שילך איתו, ובסוף הוא מסיים את השיחה, ופונה לאילן, והם הולכים ביחד, וזה הזמן של אילן. אבל אילן מפחד עדיין להגיד שהוא רוצה את הדפקיד. אז מה הוא עושה? הוא, הוא אומר משהו אחר, משהו שהוא י ולרצות את אשתו, אבל גם שלא יפחיד כל כך. הוא אומר לבוס, תגיד, מה עם התפקיד שהתפנה? מצאתם כבר מישהו? והבוס אומר, לא, אנחנו עדיין מחפשים. למה אתה שואל? ומה אילן צריך לעשות עכשיו? להגיד כי אני רוצה את התפקיד. שלו. אבל זה מפחיד. אז מה הוא אומר? הוא לא אומר. מה הוא מספר לעצמו? שהנה, הבוס בטוח נזכר בו עכשיו, ושהוא יודע שהוא רוצה את התפקיד. הוא לא צריך להגיד בפירוש. לא חייבים להיות וולגריים. אז הוא לא אומר שהוא מעוניין בתפקיד, הוא אומר, לא אני סתם מתעניין, זה בטח עבודה קשה לחפש מחליף. והבוס שומע ובדיוק נכנס לישיבה, והאמיתי שהוא לא כל כך מבין מה אילן רצה ממנו, אולי חושב שאילן מתחנף, אולי שאילן רוצה לעזור לו בגיוס, אבל הוא לא מקדיש לזה הרבה מחשבה כי יש לו הרבה על הראש, והוא בטח ובטח לא מעלה על דעתו שאילן רוצה את התפקיד. בשביל מה לא? הרי זה ללמוד תפקיד חדש, וזה תפקיד שדורש המון שעות, בלי הלאה בשכה. הוא כמובן לא זוכר את הבקשה של אילן לפני שש שנים, הוא לא יודע שאילן לא מרוצה, והוא לא יודע שאילן רוצה את התפקיד החדש. מה ואילן? אילן בטוח שעשה את שלו, או לפחות זה מה שהוא מספר לעצמו. כשאשתו תשאל אותו בלילה אם הבוס על התפקיד, מהו יגיד? הוא יוכל להגיד לה שכן, והאמת היא שהוא לא ישקר לה. מה קורה בסוף? אין כאן סוף טוב חברים וחברות. הסוף ידוע מראש, רבותיי וגבירותיי, הבוס מראיין כמה אנשים ומביא עובד חדש לתפקיד. זה כאב לב, זה חבל כל כך. אין ספק שאם אילן אומר לבוס שהוא מעוניין, הוא היה מקבל את התפקיד. והבוס הוא אדם רגון והוא היה מקבל אה, עובד מסור ונלאב לתפקיד. זה לא משנה לו. ומה אילן אומר לעצמו כדי להתגונן מפני האכזבה ותחושת הפספוס ש... שבאמת הן הם... תחושות קשות? מה הוא אומר לעצמו? אני כנראה לא מספיק טוב, לא מעריכים אותי. הוא כועס על הבוס שהוא לא זכר. הוא אומר לעצמו טוב, כנראה לא ממש רציתי את התפקיד. או בכל מקרה אני לא מתאים. אבל כל זה תירוצים או הגנה, האמת היא שאילן לא אוהב להיות אסרטיבי, הוא רק רצה לרצות את ובגלל זה הוא פספס מעניין ומרתק, והיה מביא לו הרבה התלהבות ותחושת סיפוק בחיים. היה נותן לו אנרגיה לקום בבוקר, וגאווה על מה שהוא עושה. והוא פספס את זה, והוא יחמיץ, ואני לא חושב שיש מישהו ששומע הסיפור, ולא כואב לו הלב על הבחור הזה. אז למה זה חשוב לצאת מהעמדה המרצה? הסיבה הראשונה, כמו שעולה מאוד מאוד חזק מהסיפור של אילן, כי זה כואב. פירטנו את תחושות הכואבות שיש לאדם שיש לו נטייה לרצות. תסכול, תחושה שלוקחים אותו כמובן מאליו, אשמה, פיספוס ומוטשות. כל אלה בסופו של דבר מביאים עוד תחושות שכדאי להזכיר. כעס, אנשים מרצים כועסים על עצמם שהם כאלה, תחושת שיתוק ותקיעות וחוסר עונים שהם לא מצליחים להתפתח ולהתקדם ולזוז מהמשבצת שבה הם ניקודים, ותחושת ערך עצמי נמוך. לאנשים מרצים אין הרבה גאווה ותחושה שהם שווים ומשיגים את מה שהם רוצים, אלא להפך שהם לא משיגים את המטרות שלהם בחיים. הסיבה השנייה שכדאי מאוד לשנות את הנטייה לרצות, היא שהנטייה לרצות פוגעת ביכולת של אנשים לעזור ולתמוך בבני הזוג, בילדים, במשפחה ובחברים. למה תשאלו? אדם כל הזמן מסוקים לרצות את האנשים האלה אז איך זה בסופו של דבר זה דפק קפוגה באיכות הנטינה והתמיהה שלהם אז איך כי העיבדה מרצה לקחת כוחות ואופכת אותה לבנדם מוטש שאין לו כוח לא לעצמו ולא לאף אחד אחר לא למשפחה לא לבן זוג ולא לילדים אלא שאתה כל הזמן מרצה בסופו של דבר אין לך כוח להם סימו לב בן אדם מרצה רוצה לעשות טוב לאחרים אבל בסופו של דבר זה מוביל לתוצאה שלילית. הוא בהם, הוא פוגע ביכולת שלו להיות בשבילם ולעזור להם. למה? כי הוא הופך להיות מותש ואייף. אם אדם מרצה לא יעבוד על הנטייה שלו לרצות, לא יעבוד על עצמו יותר אסרטיבי ולא יפעל לשנות את כל זה, בסופו של דבר זה יפגע באנשים שיקרים לו, אלה שלהם הוא רוצה לעשות טוב. תחשבו על בן אדם שכואב לו. נגיד יש לו כאבי ראש או כאבי שיניים, והכאב מלווה אותו, הוא לא אותו. מה זה עושה לחיים שלו? הוא הופך לחסר כוחות ולהייף, אין לו כוח לכלום, לא לעצמו, לא לחברים וגם לא לאנשים שתלויים בו. אבל לא רק זה פוגע ביחסים שלו עם המשפחה והחברים, האמת היא גם מתחיל לפתח כלפי מרירות וכעס. הוא כועס להם כי הוא מבטר להם. עכשיו הוא מאפשר את זה, כן? כל הזמן מבקשים ממנו והוא מסכים, אבל גם הם כל הזמן מבקשים ממנו. והכעס הוא בלתי נמנע. אי אפשר להיות בעמדה הזאת, בעמדה המרצה, בלי לפתח מרירות וכעס על אחרים. כי אתה מרגיש שהם לא רואים אותך, שהם מנצלים אותך, שהם לוקחים אותך כמובן מאליו. ואז שוב, האנשים שאתה רוצה לעזור להם ולהיות בשבילה, מה קורה בפועל? אתה כועס עליהם והופך להיות מריר כלפיהם. זה לא מאפשר לך להיות איתם ולהיות בשבילה באופן, אה, הבן אדם המרצה מצליח לשרוד בחיים, אני בטוח שאתם יודעים, כל אחד שיש לו נטייה לרצות זה בסדר, החיים שלו בסדר, הוא מצליח לשרוד, אבל הוא הופך להיות מהחיים וחסר אנרגיה. זה לא קורה ביום, אבל זה תהליך מזדחל שלאט לאט נגמרים לו הכוחות. אתם, על... אתם יכולים להסתכל על חלק מהאנשים, הרבה פעמים אלה אנשים שעברו כבר משהו בחיים, לא צעירים, שרק עכשיו מתחילים. לא כל הם בוגרים כמובן, אבל תנסו לדמיין אנשים מבוגרים או יותר, שמקורים לכם שהעיניים שלהם קבועיות, אולי אפילו זה שלכם. הם קבועים, הם חסרי אנרגיה, הם קצת מובסים, הם עושים את הדברים מתוך שגרה, הם קצת אוטומטיים, רובוטיים, והכי כואב זה שאין להם באמת כוח לאף אחד. לא לבן הזוג, לא לילדים, אין להם כוח לה, אפילו לילדים שלהם. אני מדבר על אנשים שבסופו של דבר הופכים להיות מוטשים זה עוד אחד מדברים שאני שומע הרבה פעמים. אנשים אומרים אני מפחד להיות ההורים שלי. אני מפחד להפוך להיות ההורים שלי. אני לא רוצה להיות ההורים שלי. הסיבה למספר אחת שתוביל אותך להיות ההורים שלך, זה אם לא תמצא לעצמך את הדברים שממלאים אותך ונותנים לך כוח. זה אם לא תמצא את הדברים שגורמים לך למצות את החיים. אם לא תמצא את החיים ולא תעשה מה שאתה רוצה, אתה בסוף תגיע להיות כמו ההורים שלך. עייף, חסר כוח, חסר סבלנות לילדים, בילד בןו לבת זוג. אני כמובן, שורב אומר לא כל אורים כאלה. ברור שלו, לא כל אנשים כאלה, גם לא כל אנשים אצרים כאלה. נחנו מדברים על אנשים שחיים וחסרי כוחות. ואת התהפח להיות חיים וחסרה כוחות, אם לא תשנות את הטייאזות שלך לרצות אנשים. ובמה שהתשוב זה שבעמét יכול להיות שרשרת דורית כזאת, שמשיכה מאבא לבן, מים לבת và הילדים שלה של אנשים שפכים והם מותשים וחסרי כוח. ובעצם להפסיק לרצות זה אומר לדאוג לילדים שלך ולבן הזוג שלך. כשאתה דואג לעצמך, אתה בעצם דואג להם. כשאתה משנה את הנטייה לרצות, כשאתה הופך להיות יותר אסרטיבי, אתה של דבר עוזר לעצמך להיות בשבילם. ואם לא תעשה את זה, יהיה מאוד קשה לאות איתם ובשבילם תיהיי חסר כוחות אנחנו הולכים לדבר פה על איך לפטור את האתגר הזה האתגר הגדול הזה שנקרא המדה מרצה או נטייה לרצות אנחנו עומדים אנחנו עומדים ללמוד איך לפטור את זה ואיך לשנות את זה ואיך להגיע למצב של אסרטיביות שבא אתה עושה מה שאתה רוצה אנחנו הולכים לדבר על 11 קורנות לעבודה פסיכולוגית שבעזרתה אפשר לצאת מההדאה מרצה וממש למצוא ולוותא ולממש את הרצון שלכם ולא של אף אחד אחר. וכמה זה משמח לראות ולשמוע אנשים שעברו תהליכים כאלה ושהתחילו מנקודה מאוד נמוכה בתחום הזה, והשתחררו ונפתחו להם החיים והם מרגישים שרואים אותם ושיש להם השפעה ושהם חשובים ושהם מתחשבים בדעתם. איזה שמחה יש בקול שלהם כשהם מספרים את זה ויש להם זיק בעיניים והתלהבות ובעיקר גאווה. גאווה כי הם יודעים שהם לא יכולים לתת לחיים שלהם להתפספס. והם הצליחו לצאת מהעמדה המרצה, הם מצליחים למצות את החיים שלהם ואת הכישרונות שלהם, והם יודעים שזה בזכות מה שהם עשו. הם עשו את זה לעצמם, זה הם, הרבה שמחה וגאווה להרגיש את זה ולראות אנשים שעשו את זה. וכדי להמחיש את זה, אני רוצה לספר לכם עוד סיפור, שמראה מה יכול לקרות בחיים של אדם צעיר שמכניס את הפסיכולוגיה לחיים שלו. וכאן לא מדובר ממטופל שלי, אלא בתלמיד שלי, אבל עדיין אני מקפיד על הסודיות וכמו בכל המקרים או שכל הפרטים שונו, או או שהם אה, תושטשו עד שאפילו האדם שאני מדבר עליו לא יודע שזהו. הסיפור על תלמיד שלי באוניברסיטה ונקרא לו אה, יותם, אני מלמתי אותו שני קורסים. הקורס הראשון היה בשנה הראשונה שלו באוניברסיטה והקורס השני היה בשנה השלישית. ובצם ראיתי אותו בפעם השנייה אחרי שנתיים. ואני אספר לכם על ההבדל בין מה שראיתי בשנה הראשונה לבין מה שראיתי בשנה השלישית. קודם כל בשנה הראשונה הוא תמיד היה מאחר, זה היה מדהים. כמעט כל שיעור, חמש עשר דקות אחרי שהתחלתי את השיעור, ידעתי שהדלת ייפתח והוא ייכנס. הוא פשוט לא הצליח להגיע בזמן. אני זוכר את זה כי זה היה קבוע. כל שיעור ידעתי שזה מה שהולך לקרות. ואז הוא היה נכנס, והוא לשורה האחרונה, יושב בשולחן לבד, ראיתי את הכתפיים שלו שמוטות, כאילו כל מסע העולם על כתפיו, במבט עייף, חסר אנרגיה. הוא לבד, וגם בהפסקות אפחד לא פנה אליו, והוא לא פנה לאף אחד. הוא היה מאוד בודד, אבל יכולת לראות שהוא עירני למה שקורה. הוא מקשיב לשיחות של אחרים. כאילו משהו בו הוא רוצה להשתתף ולהיות אחד מהחבר'ה. רוב השיעור הוא לא דיבר ולא ענה לשאלות, אבל היה אפשר לראות שהוא מקשיב. אם כי הרבה פעמים נראה שהוא קצת מרחב. אין ספק שהסרטיביות והאקטיביות היו ממנו וההלאה. הדבר נוסף שמאוד בלטלי זה שבמקרים שהוא כן נעז ושאל שאל שאלות, אלה היו שאלות אינטלי� ושתמיד הם עסקו בנושאים שמעסיקים, אנשים מופנמים ולא מעורבים חברתית. השיעורים באוניברסיטה בנויים ככה שהם מאוד תיאורטיים ולא ממש קשורים לחיים. אני בתור מרצה, כשאני מרצה, משתדל כמה שיותר לחבר אותם לחיים. אבל לא תמיד אפשר. בכל אופן, השאלות שלו היה נראה שהן מאוד קשורות למצב שהוא. פעם אחת אני זוכר שהוא שאל על אנשים שקשה להם לבטא את עצמם בחברה. פעם אחרת זה היה ילדים שאין להם הרבה חברים. והייתה עוד פעם שהוא התעניין באנ גם כשיש אמת צע מחשים. בקיצור, ראיתי מול אינאיים בקורס שמהוד רוצץ להיות מרוב שברתי, ליצור קשרים, לצטמם מופנמות שלו, אבל לא ממש מצליח. קילו יש אז זה מחסור, שול לא יכול להבור, או שותakuיה בתוך זה זה בועה. אני בא בתפקיד של מרצה, לא מתפלל, אז לא יכולתי לעשות כלום. זה לא תפקיד שלי ליתמוך. וכאח אסי אמן התКурс, ואני פרדתי מהקita. אחרי שנה תIME, את semester, אני מתחיל ללמד קורס חדש, קורס ואיזה הבדל, הוא בשורה הראשונה, שיער מגולח כזה, קעקוע על היד, יושב עם מישהי, עלי נכנס לכיתה, והוא צוחק איתם ומפלרטט, בהפסקה הוא יוצא עם כמה, כמה חבר'ה להשן, ובשיעור הוא משתתף, עונה לעניין, אפילו שואל שאלות קשות. ואני רואה בחור עם אנרגיה, סקרן. הוא עדיין היה לפעמים אבל הרבה פחות, וגם כשהוא ייחר, הוא היה נכנס ומתיישב לו בטיביות באחת השורות הראשונות, ומהר מאוד ומשתתף. אי אפשר היה להתעלם מההבדל הזה. זה היה כאילו שני אנשים שונים, וכל הסמסטר התלבטתי עם להגיד לו משהו, ואז לקראת הסוף כבר לא יכולתי להתאפק. ופניתי לך באחת ההפסקות ואמרתי לו שהוא ממש אדם אחר. חשבתי שאני אביך אותו, אבל פתאום אני רואה חיוך ענק נשפך על הפנים שלו, חיוך מרוצה כזה, שמח, גאה. ואז הוא אומר לי, ושאלתי אותו מה, מה קרה. ואז אומר לי, זה פשוט מאוד. התחלתי לעבוד על עצמי פסיכולוגית, אני בטיפול פסיכולוגי. עכשיו בתור פסיכולוג תיארתי לעצמי שזה העניין, וזה תמיד כיף לראות מה הפסיכולוגיה עושה לאדם שמכניס אותה לחיים שלו. והחיים הזה, והחיוך הזה על הפנים שלו, היה משהו שאני לא אשכח. החיוך הגאה הזה עם הניצוץ בעיניים של מישהו שבאמת עשה שינוי אמיתי, פנימי וחיצוני. וזה מקרה מאוד יפה בעיניי, שיכול להדגים כמה כלים פסיכולוגיים ותהליכים פסיכולוגיים יכולים לתרום ולא אהי לאדם מופנם, שלא מוצליח לבטא את עצמו בחברה. ובואו נתחיל עכשיו לדבר על 11 העקרונות לשינוי פנימי, שמביאים מי ריצוי לאסרטיביות, מי עמדה מרצה לאסרטיביות. אתם יכולים לרשום אותם גם. העיקרון הראשון זה להבין שיכולות להיות הוצאות מהירות, אבל אין תרופות פלא. לפעמים יש לתהליכים פסיכולוגיים השפעות מאוד מהירות, שזה פשוט מדהים ונראה כמו קסם, אבל צריך לזכור שזה לא קסם, אלא פשוט הדרך שבה הנפש עובדת. אבל זה לא תמיד ככה, וצריך להיות מוכנים לתהליך שדורש השקעה ועבודה, ולדעת שאף אחד לא יכול לעשות את השינוי בשבילך, לא משנה כמה היו כאלה שיבטיחו לך את זה. הרבה פעמים אתה שומע הבטחות כאלה, הבטחות לתוצאות מהירות ולשינויים מהירים, באיזו שיטת טיפול קסומה, תבוא לקח וקח מ� אז אני רוצה להגיד לכם שאתה לא יוצא אחרת, אתה לא יוצא לשום מקום. תהליך של שינוי הוא לא כמו שטיפת מכוניות. מה קורה בשטיפת מכוניות? אתה שם בניוטרל את המכונית, ואז יש מסילה כזאת שמקדמת אותה, נכון? לא צריך ללחוץ על הגז, ואז המכונית יוצאת נקייה. שופכים עליה מים, סבון, ויש את הרצועות האלה שמרפרפות עליה, ומנקות, ואז מגיע האוויר חם, ובסוף המכונית נקיה. נקייה. אתה לא עושה הכל עושים לך. המכונית פשוט נכנסת לתהליך ויוצאת נקייה. אז תהליך של שינוי זה אותו דבר, רק להפך. אתה באמת יכול להיות בסוף התהליך אחרת לגמרי. אתה יכול להשיג המון ולהיות בן שונה. בן אדם שמאוד שונה מאיך שהתחלת. אבל אתה עושה את זה לעצמך. אם תפעל, דברים ישתנו. אם תהיה מעורב, זה ישתנה. זה לאו דווקא עבודה קשה, אבל צריך להתמסר לתהליך ולהיות מעורב. אף אחד לא עושה לך. אף אחד לא עושה לך דברים ואין שום כסר שמישהו יכול לעשות, אתה עושה לעצמך. עכשיו כמובן שאתה צריך הכוונה מה לעשות ואיך לעשות, אבל אף אחד לא עושה לך, אתה עושה את זה לעצמך. מי שמבטיח תרופת פלא הוא כנראה אדם שאין לו את ההכשרה המתאימה, או שהוא פועל בשיטות שהוא עצמו מצעיר עליהן, שיטות של תקשור עם ישויות עליונות ושימוש בכוחות אל-טבעיים. עכשיו אני בטח לא בא לבקר את השיטות האלה, כל אחד אה, ומשהו מאמין בו, אבל באמת אלה שיטות שמבוססות על אמונה, מי שמתאים לו שילך על זה. אנחנו פה מדברים על אה, שיטות אחרות, השיטות האלה ששם מדובר, מדובר בשיטות שלא הוכחו, שאין להם ביסוס מחקרי. זה בניגוד לשיטות פסיכולוגיות, שנחקרו כל כך הרבה פעמים, ואלה שיטות מוכרות וידיעות באוניברסיטאות ובמדע. הבעיה בתחומים מסוימים של אימון, זה גם שאתה לא יודע מה ההכשרה של מי שנמצא מולך, ומה הביסוס של השיטות שבהם הוא משתמש. אני רוצה להגיד מילה על מאמנים ומטפלים שהם חסרי הכשרה ושרלטנים. צריך לזכור שמעבר לנזק הכספי, גם נזק שאיך נקרא לו, מורלי. עכשיו הנזק הכספי יכול להגיע לאלפי שקלים, אבל מה שיותר חשוב זה הנזק של ייאוש והחזבה מהאפשרות של שינוי. וכל פעם שאדם הגיע למאמן או למטפל, הוא כולו מלא תקווה שהפעם ואז כשהוא נכנס לתהליך, שמורגיש שהתהליך לא רציני, שהוא חובבני, שהוא לא מבוסס, אז הוא מתחיל להתייאש. הוא לא מתייאש רק מהמאמין הספציפי הזה, או מהמטפל המסוים הזה, אלא בכלל הוא מתייאש מכל האפשרות של שינוי. ואז יכולות לעבור הרבה שנים, אם בכלל, עד שהוא מנסה שוב. וזה חבל מאוד. הרבה יותר 5000 שקל, או 10,000 שקל שהוא זרק לפח. באמת, הנזק הכספי הוא הנזק השולי כאן. אז זה העיקרון הראשון. העיקרון השני הוא, שימו לב, עיקרון מאוד חשוב, ששינוי יציב וקבוע מגיע מהעבודה בשלושה קיבונים במקביל. שכל, רגש והתנהגות. אנחנו רוצים שינוי שנשאר לאורך זמן, שינוי יציב. שינוי שאפשר ליהנות מהפרירות שלו לאורך הרבה זמן, לכל החיים. אנחנו לא רוצים איזה שינוי שטחי שאחרי שבוע האדם יחזור לדפוסי ההתנהגות הישנים שלו. ושינוי כזה קבוע מושג רק עם עובדים משלושה, משלושה כיוונים של האישיות. רגש, שכר והתנהגות. אתם מכירים את האלה שמנסים למכור לך קניות, הקניות? תשקיע 10 דקות, وكل uh, יום תהפוך להיות שרירי, חטוב, עם של ארנולד שוורצנגר. אז uh, אני רוצה להתוודות, כשאני הייתי יותר צעיר גם אני קניתי פעם מכשיר כזה. למה אתם חושבים קרה? באמת כמה אנשים מתרגילים את התרגילים האלה של המכשירים האלה יום יום, אני חושב שרוב האנשים קונים את המכשיר, מתלהבים, עושים במקרה הטוב כמה ימים את התרגילים ואז קורה משהו מפתיר, כל ההתלהבות שלהם יורדת והמכשיר נזנח, לדלת, או, אה, מדרגה שאפשר להעלות אליה כדי להגיע ל, אה, למקום יותר גבוה בארון, או כל שימוש אחר ככה זה גם היה אצלי, אבל למדתי מזה שיעור מאוד חשוב. כפי רוצים לעשות שינוי, צריך לגשת לזה בכמה כיוונים. כדי שמישהו יתחיל לעשות ספורט, צריך לעשות שינוי מכמה כיוונים, גם בחשיבה, גם ברגלי האכילה שלו, וגם במוטיבציה שלו וברגשות שלו. בטח ובטח כשמישהו רוצה לעשות שינוי בתכונה הזאת של הסרטיביות, צריך לעבוד בכמה כיוונים, ורוב המטפלים והמאמנים מציעים עבודה בכיוון אחד בקושי. כדי לעשות, כדי לעשות שינוי צריך לעבוד משלושת הכיוונים העיקריים, רגש, שכל והתנהגות. זה גם מה שמייחד את השיטה שלנו בפסיכולוגיה לצע, לצעירים. רוב התהליכים שאני מכיר היום עובדים או על החלק של ההתנהגות, או על החלק של התובנה, או על החלק של, הרג, של הרגש. אבל הם לא מחברים, הם לא עובדים במקביל על הכל. יש כאלה שמלמדים אותך לשנות הרגלים ומציבים להם מטרות לשינוי, אבל לא מתייחסים בתהליכים פנימיים פסיכולוגיים. ויש כאלה שמתייחסים רק לתהליכים פסיכולוגיים, אבל לא עובדים על ההתנהגות. ויש כאלה שעובדים רק על משהו חווייתי כזה, רגשי, איזה מין סמינר כזה, או סדנה שאתה יוצא ממנה עם תחושה מאוד חזקה, אבל בסוף היא לא נשארת יציבה, כי היא לא מבוססת על תובנה אמיתית. עכשיו, תחשבו, בעצם מה שאני רוצה שתציירו לעצמכם בראש, איזשהו תרשים כזה, שבמרכזו יש את האדם, ושלושה חיצים שמגיעים אליו. חץ אחד של הרגש, חץ אחד של השכל, וחץ אחד של ההתנהגות. ואלה, שלושת החיצים, מבטאים את שלושת הכיוונים שבהם אנחנו רוצים לעבוד. אז שימו לב, תרשמו לכם את המשפט הבא. כדי להשיג שינוי יציב, משתמשים בתובנות רגשיות, ובודקים את ההשפעה שלהם בזמן אמת. בואו נבחן רגע את הצירוף הזה, תובנה רגשית. מצד אחד תובנה, שזה משהו שכלי, ומצד שני רגשית. ואז אנחנו רוצים לבדוק, בזמן אמת הכוונה בסיטואציה מסוימת שבה אתם נדרשים להיות אסרטיבים אז אתם בודקים האם התובנה הרגשית באמת משנה את ההתנהגות זה המימד של ההתנהגות עכשיו מה זה תובנה רגשית זאת תובנה שמחוברת לרגש הרבה אנשים אומרים לי בתור פסיכולוג, מה זה יעזור שאני אבין למה אני עושה משהו, אם אני לא מצליח לשנות אותו? ומה שאני אומר לבן אדם הזה, זה שאם יש לו תובנה, או הסבר למה הוא מתנהג כמו שהוא מתנהג, אבל הסבר הזה לא מחובר אצלו לרגש, זה באמת לא יעבוד. אנשים אומרים, אוקיי, אז הבנתי שאני עושה את זה, כי כך וכך היה בילדות. מה זה עוזר לי עכשיו? אתם הפסיכולוגים כל הזמן מדברים על לילדות, וזה לא עוזר לכלום. אז קודם כל אני מחדש לכם שפס ולא רק השמת ההורים, כמו שנהוג להגיד, בכלל לא. יש המון כלים פסיכולוגיים שבכלל קשורים לילדות. ודבר שני, אם באמת זה רק הסבר היסטורי של מה היה שלא עושה משהו בבטן, שלא נוגע ברגש, זה באמת לא שווה הרבה. ההסבר צריך להיות לרגש, אנחנו מדברים על תובנה שהיא רגשית. ניתן דוגמה מישהו שעבדי איתו, בחור בין 23, נקרא לו שי, כמובן שזה שם בדוי. היה לו בן זוג באוניברסיטה תלמיד מצטיין. והיה, והיה לא, ולבן הזוג שלו מערכת יחסים משמעותית וקרובה. ولكن הקושי שלו התבטא ביחסים עם אנשים ובחברה, ומה שלי הכי לעין מיד, זה שכשפגשתי אותו, שראיתי כל הזמן בן אדם שמתנצל. ממש מתנצל על זה שהוא קיים. הוא מאחר לפגישה בחצי דקה, הוא היה מבקש סליחה. וסליחה שהוא צריך לשירותים. ואפילו פעם הוא ביקש סליחה שהוא שתה לו ברעש. כאילו ממש אין לו זכות קיום. וכמובן שבחברה של הרבה אנשים זה מחמיר יותר, הוא אה, לא מוציא מילה ומסתגר בתוך עצמו ותמיד בצד, והוא רוצה להיות אביר שלא יהיה שימו לב אליו. ולפעמים הוא מוסמיק ומזיע ומרגיש שכולם מסתכלים עליו וצוחקים עליו, וזה אה, אה, תחושה מאוד קשה, וזה באמת נורא קשה לחיות ככה. ושי עבר תהליך מקסים, החרדה החברדית לא עברה לו לגמרי, אבל אין מה להשוות. הוא מרגיש היום הרבה יותר בטוח בעצמו, ויש לו חברים חדשים שאיתם מרגיש נוח, והוא מעז לבטא מה שהוא חושב, גם בקבוצה וגם מול אנשים שהוא לא מכיר. עכשיו כזה מה הוא הכי רוצה באמת? הוא רוצה התייחסות ויכולת להשפיע ועמדה בחברה, ושיקשיבו לו. ולא תמיד הוא לכם שזה מה שהוא אבל והאמת שכולנו רוצים את זה, זה טבעי, זה לגיטימי, מגיע לכל אדם שקולו ישמע ושיעריכו אותו ושתייחסו אליו בכבוד. אבל את כל המקרה הזה סיפרתי לכם כדי להדגים מה זה תובנה רגשית. אז שי, במהלך התאליך שהוא עבר, הוא הבין שאבא שלו הוא בן אדם מאוד חזק ושכולם נותנים לאבא שלו המון הערכה ואפילו הרצה בבית. אחיים ואמא שלו ממש כולם מעריצים אותו. ואבא כמובן אוהב מאוד להשמיע את קולו, לספר סיפורים ובכלל להחליט ולקבוע עובדות. הוא היה תקיף ושתלטן. עכשיו בואו נחשוב מה זה בשביל שי לגדול בבית כזה. זה אומר שהוא כל הזמן בצל של אבא שלו, וזה אומר שכל תשומת הלב בבית הולכת לאבא, אבא תופס כל המקום ומקבל כל הערכה וכל הכוח נמצא אצלו. והוא אף פעם משי ולא מראה לשי כמה טוב יש בו, וכמה תכונות טובות ושוות יש לשי. עכשיו זאת תובנה שמסבירה למה שי חווה את עצמו כל כך חסר ערך ולא שווה, ושממש אין לו זכות קיום ואם זה סתם הסבר היסטורי של מה שהיה פעם בעבר, כי שי כבר ילד גדול שלא גר עם ההורים, אז זה באמת לא הסבר ששווה משהו. אבל אם מבין שזאת החוויה שלו מהעולם ומהאנשים, עכשיו, באווה שכולם בשבילו הם אנשים חזקים שיודעים מה הם רוצים, שלא נותנים הערכה, שלא מתפעלים, שלא נותנים מקום, אז זאת כבר תובנה רגשית שמשפיעה מאוד. כי שי מחבר בין ההסבר, בין התובנה, לבין המצב שנגרם לו בהווה, שגורם לו המון סבל. הוא מתחבר לתחושות הכאב וחוסר הערך שהוא הרגיש בעבר, ושהוא מרגיש אותם עכשיו. ואז יש לתובנה הרגשית הזאת המון כוח לשנות. זה לא סתם איזה הסבר שכלי שלא קשור לכלום. יש כאן המון אנרגיה בהסבר. הוא מתחבר לרגש. ואז א', יש לשי המון מוטיבציה לשנות, כי הוא מרגיש כמה רגשות קשים המצב גורם לו. ודבר שני, הוא מרגיש ומבין שהוא יכול לראות עכשיו את העולם אחרת, הוא לשנות את העמדה שלו מעולה העולם. הוא את התובנה הרגשית הזאת ומיישם אותה בפועל ברמה של התנהגות. ומבין שאפשר לראות אחרת את העולם, והעולם מוליו דוקא מלא אנשים שלא נותנים הערכה, שלא מתפעלים, שלא נותנים מקום. אולי יש אנשים שאפשר להתקשר איתם, שאכפת להם, שהם גם רואים כמה אתה טוב ולא רק כמה אתה אה, אה, לא שווה, שהם נותנים מקום, שלא רק אה, מרוכזים בעצמם, ואז כששי רואה את זה, הוא לשנות. והוא לא לשנות אם זה היה סתם הסבר שכלי על מה שקרה פעם. אבל ברגע שהוא מבין שהוא העולם ככה גם בהווה, ושזה גורם לו לתחושות כל כך לא פשוטות, לשנות. זה על קצה המזלג. מה שחשוב עכשיו זה שתזכרו שהתובנה צריכה להיות רגשית, מחוברת לחוויה הרגשית. אחרת היא לא יעילה ולא משפיעה. ולשי זה עבד נפלא, והתהליך שהוא מביא הרבה עושר, וגם לא, וגם הרבה אנשים אחרים משיגים הרבה עושר בצורה הזאת. אלה היו שני עקרונות כלליים של איך מביאים לשינוי יציב שנשאר לאורך זמן, ועכשיו נדבר שלנו של הנטייה לרצות ושל חוסר הסרטיבי. אז העיקרון השלישי העיקרון כדי שתהנה להגיד לא, צריך להבין מה תקיפות. אולי חוויתם את זה פעם והרגשתם את התחושות שבאו אחריה לו. זה יכול להיות איזה כיף זה לשלוט במה שקורה לך ולהגיד לא כשמתאים לך. איזה תחושת שחרור, אבל בשביל אנשים מרצים להגיד לא, זה סיוט. ואחת הסיבות המרכזיות היא של להגיד לא, זה להיות תקיף. וכל אחד צריך להבין למה קשה לו להיות תקיף. למה קשה לו לבטא את התוקפנות שלו, לא במובן השלילי, אלא במובן של תקיפות, אסרטיביות. מה הקושי הזה תקיפות שאולי נתפסת כדבר רע וכתוקפנות שיכולה להזיק מאוד? ובעיניי מי שמרצה יכול להיות שהיא ממש לא בסדר וגורמת לו להרגיש מאוד רע ואשמי. אז צריך להבין את הסיפור עם תוקפנות. אני יכול לספר לכם על בחורה בת 32 שעבדתי איתה, שהיה לה מאוד מורכב עם היכולת לו. וכל פעם חברים היו מבקשים ממנה לעשות דברים ולעשייה אותם ולעזור להם באיזה עבודה שהם היו צריכים להכין, לארגן מסיבה בבית שלה, להחליף במשמרת, אפילו הייתה חברה שהייתה מבקשת ממנה לקנות לדברים כל פעם שהיא אותה. והיא סכימה, היא והתנדבה, אבל אחר כך היא מאוד רע זה. היא הרגישה מנוצלת ושלא באמת רואים אותה, לא מעריכים אותה, לוקחים אותה כמובן מאליו. יקסהל עצמה ועל אחרים וממש صنאה את עצמה ברגעיים האלה אבל לי לא הצליח להביא את עצמה לסרב ולהגיד לו ורק שכאבנו את הסיפור שלהם תקיפות זה יתחיל להשתנות ולמה כל כח קשאל לה להיות תקיפה לא ניכנס קרגל הסיפור זה סיפור מורכב אבל יתחילו בשינוי מאוד משמעותי שבסופו של דבר ייסיג את המטרה והיום יותר יחולה לבחור מתי להגיד לו העיקרון הראווי כדי שתוכל לסים את במרכז אתה צריך ללמוד איך מבקשים דברים וגם איך דורשים. לדרוש דברים מאוד קשורים עם תקיפות. אבל יש אנשים שלא יודעים אפילו לבקש. אני חושב שזה סוד שהרבה מרצים לא יודעים ולא שמים לב אליו. הם מסים כל הזמן בשביל כולם כי הם חוששים לבקש. הם חושים, חוששים להיות במצב שהם צריכים מישהו אחר. ולכן הם כל הזמן נותנים. הם שמים את עצמם במצב של מעניק כי ככה הם מרגישים הרבה יותר חזקים. בשבילם לבקש משהו זה להיות חלש. הם לא סובלים את זה. אבא בחור שעבדתי איתו, נקרא לו איתן. בין 33, הייתה לו בת זוג והיו להם יחסים מאוד טובים, והוא היה מאוד פופולרי בין החברים שלו, הבעיה היא שכל הזמן הוא זה שמארגן ועושה לאחרים ועוזר ונוסע, הוא הגיע למצב שבו הוא היה מוטש כבר. התהליך איתו היה מאוד מועיל, ואחד הדברים שהבנו היה הקושי שלו לבקש, וכמה הוא מרגיש פגיע וחושש מהמקום הזה. אבל כשהוא את זה, הוא יתחיל בתהליך של שינוי שממש הוריד ממנו אמון חובות ופינה זמן לעצמו. הוא נתן לאחרים להיות בעמדה שנותנת, והיא אושל לעצמו לבקש מהם, שיעשו לו, שימלו את מקומו וגם בעבודה, הייתה לו עמדה בחירה, הוא התחיל להציל סמכויות, ולתת לאחרים לעשות בשבילו מטלות, אלה שעד היום הוא לקח לעצמו. וכדי להגיע למרס... להישגים המרשימים של האנשים האלה, שהם עשו וחוללו בחיים שלהם, צריך לעשות שינוי פנימי, וכדי לעשות אותו צריך להתחיל מההתחלה. ההתחלה מביאה אותנו צריך איזה טיפוס מרצה אתה, מתוך ארבע, ארבעת הטיפוסים המרצים. אפשר לחלק את האנשים שיש להם נטייה לרצות לארבעה סוגים ארבעה טיפוסים. המילה טיפוס נשמעת קצת כמו איזה כללה אבל זאת לא הכוונה טיפוס זה סוג מסוים של אנשים ואנחנו רוצים להפריד בין מרצים שונים כי ככה כל אחד יוכל להתמג... להתמקד באתגרים של הסוג שלו אז הנה ארבעת הסוגים. נגיד אותם ואז נסביר על כל אחד מהם הקונפורמיסט, הפופולרי, המתבטל והרגיש. הקונפורמיסט זה זה שעושה את מה שמצפים ממנו ברמה של החיים שלו. הוא יכול להיות בן אדם מאוד תקיף ומוביל. לדוגמה קצין קרבי בצבא, שמפקד ומחליט. אבל עצם זה שהוא קצין, זה בגלל שאבא שלו היה קצין באותו חיל. והוא לא הרשה לעצמו אף פעם לשאול את השאלה, רגע, אולי אני בכלל לא רוצה להיות קצין? אולי אני רוצה חס ושלום להיות ג'ובניק? אני בכלל לא רוצה להיות לא בגיל 37 הוא מוצא את עצמו קצין בצבא, עורך דין, נשוא עם שני ילדים ומאוד מוצלח ואחת התחושות הכי חזקות שהוא מרגיש זה שהוא לא אוהב החיים שלו. אפילו שונה. ובעצם הוא חי את החיים של מישהו אחר. הוא חי את של החברה ממנו ולא את מה שהוא רוצה לעשות עם עצמו. וההבנה הזאת מטלטלת וגורמת להרבה תסכול ותחושת החמצה. למזלו הוא עדיין צעיר ואפשר לעשות שינויים בגיל הזה. בכל גיל אפשר לעשות, אבל בגיל 37 בטח ובטח שאפשר. וראיתי לא מעט אנשים עושים בגיל הזה שינוי שהביא להם הרבה עושר. הטיפוס השני זה המרצה המתבטל. זה אדם שחושש להביא את עצמו, שמבוטל לדעתו בפני אחרים. זה אדם שיותר מופנם, יותר נחבא לכלים, ותמיד נמצא בצד. בחברות תמיד ישתוק, תמיד ירגיש שיש אנשים יותר חכמים ממנו, הוא לא ירצה להתמת. שאי שתמיד ביקש סליחה, או אילן שפיספס את העבודה שלו ולא ביקש אותה, זה אלה אנשים מסוג הזה. הטיפוס השלישי הוא המרצה הפופולרי. זה לפעמים נראה שהמרצה חייב להיות מופנם, בשוליים, נכבא אל הכלים, אבל כבר ראינו שזה ממש לא ככה. יצא לי לא אנשים מרצים שהיו דווקא מאוד פופולריים במרכז החברה, הם תמיד מארגנים, משקיעים, הם תמיד נמצאים במרכז. אבל המחיר זה אה, לעשות, לתרום, לארגן, באחרים, לתת לכולם. הזכרנו קודם אה, את הטיפוס המרצה הפופולרי כשסיפרתי לכם על איתן. ויש את המרצה רגיש. זה אדם שקולט את הרגשות של האחר לפני שזה שמולו בכלל מבין מה הוא מרגיש. והתפקיד שלו בחיים זה לדאוג למצב רוח של אחר, לדאוג שלא יכעס, שלא יהיה עצוב, שלא יהיה מאוחזב, שיהיה מרוצה. הוא קולט כל דבר וחווה זה בעוצמה מאוד גדולה בתוכו, ולכן כשמישהו לידו לא הוא מרגיש את זה מאוד חזק. נגיד רננה, בחורה בת 40 עם ילד, לא נשואה, יוצאת לה הרבה דייטים. היא כל כך רגישה למצבי של בני הזוג שלה, עד שאפילו כשהם הולכים לסרט ובן הזוג לא מרוצה או לא נהנה, היא מרגישה את זה ומתאכזבת. היא האם הוא נהנה או לא נהנה. היא לוקחת על זה אחריות ומרגישה אשמה אם הוא לא נהנה. מרגישה על זה לא בסדר. אם היא את הסרט אז ברור, כי זאת אשמטה שהוא לא נהנה. אבל גם אם הוא בחר, היא על עצמה את חוסר סביות הרצון שלו. אולי הוא לא מרוצה מזה שהיא צוחקת במהלך הסרט, או להפך, אולי היא שקטה מדי ולא מספיק מתקשרת איתו, אולי בכלל לה ריח רע מהפה. כל הזמן איך אתם חושבים היא יוצאת מסרט מסרט כזה ננתה? אולי הוא ננה. אולי היא יוצאת מותשת. זה כמו עבודה בשבילה. היא לא מרפה, היא לא נרגעת, היא כל הזמן דרוכה. אנשים הרגילים כשהם מצליחים לשכוח מהתפי את התפקיד שלהם, את התפקיד שהם לקחו על עצמם, הם אומרים תודה. רק אז הם מצליחים לנוח ולהנות. זאת סקירה מירה של כל הטיפוסיים, והשלב הראשון ולאכין איזה תיפוס אתה מ- toch ארבעה התיפוסים המרוצים או איזה שילוב של התיפוסים אתה? כדר שתדא כדר שתדא להמשיך באיזה התגרים אתה צריך ליתמקד. הikoron השישי הוא ליצור תמונה מלאה של היצירה. הרבה פעמים אנשים פונים אליו זה יכול להיות התגרי מכל מהתחומים. לא רק בקושי מיסור והם פונים עם בעיה מאוד מאורפלת, למשל אדם שלא מזמן פנה אליי ואמר שהוא מרגיש תקוע. תקיעות זה מילה שמבטא תחושה לא קולה, אבל מה זה אומר? מה הכוונה? ואחד מהדברים הראשונים הבעיה, מה שיש לו נטייה לרצות אחרים, שהוא מרצה, או שחסר לו הסרטיביות. בואו נפרוט את זה לפרוטות, נתאר בדיוק את הבעיה, רק ככה אפשר להתמודד איתה יש מקרים מסוימים שזה מספיק, ברגע שאתה מתארת הבעיה, היא רופחת הופכת ללא בעיה. למה? כי היא כבר לא מפחידה, היא מאוד מוגדרת, מצומצמת, ואדם מבין שזה לא כזה מסובך. בגלל שעיקר הקושי שלו הייתה הדאגה מהבעיה, הפחד, וזה הביא אותו להימנע ולהסתבך. אבל ברגע שהוא מבין הקושי, הוא נמצא פה ופה ופה, הוא משפיע עליי בצורה הזאת והזאת, הוא רואה שאפשר להתמודד, שזה בסדר, שהשד לא כל כך נורא. לכן אני תמיד ממליץ ליצור תמונה מלאה של הבעיה, בכל אתגר. לזה זמן, ולכתוב את זה, ממש לכתוב. זה תהליך לא ארוך, אבל אנשים לא עושים אותו, ויש כמה שאלות שכדאי לשאול כדי אה, אה, למלא את התמונה, והנה חלק מהן. אנחנו נדגים את זה על בחור בשם אבי, הוא בן 42, מנהל בחברה, נגיד בתחום קלקלי, נשוא עם שני ילדים. ואבי מרגיש שיש לו נטייה לרצות. ועכשיו בוא נשאל את השאלון ונענה. שאלה הראשונה שנשאל זה כמה זמן נמשך את הבעיה. ואבי אומר אני זוכר שכבר מהצבא הייתה לי נטייה לרצות, אפילו את החברים שלי בצבא. אחר נשאל מה רמת הקושי והמצוקה שנגרמים. אפילו בסולם, תן סולם, עד כמה אתה מרגיש שהקושי מציק לך. ואז אבי אומר, תשמע אני מסתדר וזה מתחיל להקשות. 7 מתוך 10. השאלה הבאה היא באיזה תחומים בחיים הבעיה מופיעה, על איזה תחומים בחיים היא משפיעה, ואבי אומר בעיקר בעבודה, אבל גם בזוגיות. עכשיו צריך לתאר מקרים ספציפיים שבהם אתה מרגיש את הקושי, ואבי מתאר, הוא אומר קשה לי להתאמת עם אנשים, אני מתקשה להגיד לעובדים שלי מה לעשות, אני פשוט לא מצליח להגיד להם תעשו זה ואת זה, וכשאני כן אומר להם אני לא אומר זה מספיק תקיף. ואז יש כאלה שמזלזלים ומחפפים, זה אני לא, לא מתעמת איתם, אלא פשוט עושה בעצמי, מטיל על אחרים שהתעמתו איתם. וככה נוצר גם מרמור בצוות, וגם הצוות שלי לא תמיד עומדת במשימות. עכשיו, מה הסכנה? הסכנה שבסופו של דבר יפטרו את אבי, הוא גם לא מרגיש טוב עם זה שהוא אה, לא מנהל את הצוות כמו שצריך. הוא לא אני מפחד ליתמתITA. כשאני לא מרוצה מימאשׁו, או כשאני מרגישים שזה לזלזלת ברצונות שלי, אני מפחד לאגיד לאיזה, לה ומנפחד ליתמתITA. 왜 אז מה קורה? אני אגר כהשים. ובבसופר זה מתפוצץ עכשיו. זה, אלה, המקרים הספציפיים שבעם אבי מרגישו מרוצה. מרוצה. עכשיו אנחנו נגשים לrama של החבוייה. קודם זה היה רama של התנהגות, של יום יום, של תחום חיים. עכשיו זה רama של החבוייה פנימי. איזה תחושות ומחשבות מתלבות לקושי זה? אני מתוסכל, אני מרגיש לא גבר, אני מרגיש חלש, אני מרגיש חסר ערך, אני כבר רוצה שיהיו זמנים יותר קלים. אני מתגעגע על החיים הפשוטים של פעם, כשפשוט הייתי עובד פשוט ועשיתי את מה שמוטל עליי ולא הייתי צריך להגיד לאנשים מה לעשות. והאמת היא שכבר אין לי כוח לאף אחד. אני כל כך מדוכה וכל כך מבועס וכל כך חסר כוחות, והבעיה הזאת כל כך מפריעה שכבר אין כוח לאף אחד, לא לילדים שלי ולא לאשתי. עכשיו אנחנו עוברים לשאלה הבאה, האם יש סימפטומים פסיכולוגיים של לחץ? ואבי אומר, כן, טוב ששאלת. בזמן האחרון אני לא ישן טוב, אני קם עייף, אני חסר ריכוז, והאמת היא, לא נעים לי להגיד, אבל אני לא מתפקד טוב במיטה. וזה כל כך מבייש אותי, ומטריד אותי, שאני מסווה את זה. איך אני מסווה זה? אני מנסה וזה כבר עונה לשאלה הבאה, האם הנטייה לרצות גורמת לך להימנע מפעילויות מסוימות, לצמצם את החיים שלך בדרך מסוימת? וכן, הנה אנחנו רואים שלפחות במקרה של אבי, הוא מנסה להימנע מיחסי מין. שאלה הבאה, האם זה מתקשר לאירועים בעבר באיזושהי דרך? עכשיו, או שכן או שלא, או שהבן אדם זוכר או שהוא לא זוכר, ואבי אומר לו, זה לא קשור לשום דבר שאני חוויתי בילדות, אני לא רואה שום קשר. עכשיו, אחרי שציירנו עם אבי אולי לא עשינו פה את כל התמונה, יש עוד כמה שאלות שלא נגענו בהן, אבל נגענו בשאלות מרכזיות. שימו לב איך זה נראה יש לי נטייה לרצות. אנחנו מבינים שהנטייה של אבי מתמתת בעיקר בקושי להתאמת עם אחרים, זאת עיקר הבעיה, ואנחנו יודעים את המקרים הספציפיים שבהם זה בא לידי ביטוי. אנחנו יכולים להתמודד ולתקוף את הבעיה ישירות. זה מכוון אותנו איך לפתור את הקושי. זה חשוב, כי על כל משפיעה בדרך אחרת, היא מתבטאת אצלו בדרך אחרת, ולכן לא מספיק להגיד יש לי נטייה לרצות. כדי לפתור את האתגר צריך לראות עם מה מתמודדים. העיקרון הבא הוא עיקרון מאוד חשוב, וזה שאתה צריך למצוא גם מה החוזקות שלך. זה חלק מאוד חשוב שיתפתח בעקבות הפסיכולוגיה החיובית, וכדי לפתור את הבעיה צריך לדע... לדעת לא רק מה קושי ובמה אתה חלש, אלא גם מה החוזקות של האדם. כי לא תמיד חייבים ללכת ראש בקיר. לפעמים אפשר להעלים חלק גדול מהבעיה אם, ד... אם מוצאים דרך עוקפת. חוזקות, מה זה חוזקות? אלה תחומים שבהם הבן אדם טוב ושהולך לו בהם בקלות, שהוא מצוין בהם בלי הרבה מאוד מאמץ. לכולנו יש תחומים כאלה שאנחנו טובים בהם. לעומת תחומים אחרים שרק כדי להיות זה דורש מאיתנו המון המון השקעה. וככה גם בהשוואה לאחרים. יש מישהו שמאוד קל לו ליצור שיחה ראשונית עם אנשים שהוא לא מכיר, הוא מאוד פתוח וידידותי וכליל, ויש מישהו שבשבילו זה מאמץ מאוד גדול. ממש צריך לחרוק שיניים בשביל זה. אנחנו מכירים את זה גם למשל יש אנשים שמתמטיקה בשבילם זה שטויות, וככה בא בקלות, ואחרים צריכים ללמוד הרבה מאוד כדי להשיג תוצאה סבירה. ודווקא בלזכור חומר, נגיד, למבחן בהיסטוריה, דווקא זה קלם. בואו נחזור לאבי. אבי שקודם התמודד עם קושי להתאמת עם שלו, יכול להשתמש גם בחוזקות שלו כדי לצמצם את הבעיה. איך? אפשר עכשיו על כל מיני דוגמאות וכל מיני פתרונות, אבל למשל, יכול להיות שאבי טוב מאוד בלהפיח מוטיבציה באנשים. אז אולי אחד העובדים, זה שמזלזל בו, אפשר לגרום לו גם בדרך אחרת, לא של אימות, אלא דווקא בהצלת סמכויות, ידאוג שהוא ירגיש שיש לו אחריות ושהוא מאוד מעורך, וזה יגרום לו לרצות לעבוד. אולי להציע לו איזה תגמול מאוד שווה. אבי כבר ימצא דרך, הוא טוב בלהפיח מוטיבציה בעובדים. זה החלק החזק שלו, זאת החוזקה שלו. ולכן הוא יעשה דווקא את זה, כי זה קל לו, והוא ידאג פחות להתאמת באמת עם העובדים. דרך אחרת, זה שאולי אבי טוב בלבקש עזרה מדמויות סמכות. אז אולי הוא יוכל להיעזר בב כדי שיתמודד עם העובד הסורר. אולי הבוס יעזור לו וילמד אותו, או שיעשה את זה בעצמו. זה לא שאבי לא ייעלץ להתמודד עם הקושי שלו. זה לא שאבי לא צריך לפתור את הקושי של הנטייה לרצות. הוא צריך לפתור את הקושי שלו בהתאמטות עם אנשים, אבל הוא יוכל לעזור לעצמו גם בדרכים אחרות. וברגע שתהיה חוויה של הצלחה, זה ייתן לו הרבה ביטחון גם להתמודד אה, עם מה שקשה לו. העיקרון השמיני, עיקרון הפסיכולוגי השמיני, הוא מאוד מאוד חשוב. שינוי הנטייה לרצות דורש עבודה בשני ערוצים, ברמה המודעת וברמה לא מודת ערוץ ראשון זאת הרמה המודעת, ערוץ שני זאת הרמה לא מודעת. בוא נתחיל להסביר את הערוץ הראשון שזה הרמה המודעת. זה ערוץ שמתמקד במה האדם חושב בזמן אמת. במקרה שלנו זמן אמת זה אירוע שבו הוא מרצה אחרים, או לא מראה אסרטיביות למרות שזה היה עוזר לו. בערוץ הזה אנחנו מזהים את המחשבות האוטומטיות של האדם שעולות לו בזמן האירוע, ומנסים לבדוק אם אלה מחשבות שעוזרות לו או בו. לרוב אלה מחשבות שמזיקות לו ואנחנו נלמד אותו איך לשנות את המחשבות וברגע שהוא ישנה את המחשבות המזיקות זה גם ישנה את ההתנהגות למשל, מיכל מורה בחורה בת 43 נשואה עם שלושה ילדים היא מספרת שכל פעם שהיא מתווכחת עם בעלה על איזה נושא בסוף היא מבטרת ועושה מה שהוא חושב היא לא נמנעת מלהגיד את דעתה, אבל הם לא מסכימים על בית הספר שהילד שלהם צריך ללמוד בו, בסוף היא ועושים מה שהוא רוצה. דבר היה כשהם חשבו איפה לגור, היא רצתה קרוב להורים שיעזרו לה בגידול הילדים, הוא רצה בעיר אחרת. וזה גם נוגע לעניינים שלה, כמו באיזה עבודה כדאי לה לעבוד וכמה שעות ביום, הוא חשב שיותר מתאים להוראה, למרות שהיא רצתה להקים איזה עסק קטן מהבית של דברי האמנות שהיא עושה. אבל לאמר למה צריך זה זה אמור עבודה מחלו לו בתוח שזה יצליח ובחו עלatti תחזו וatti אמתו סכילת הדיפל להלך אל משהו יותר בתוח. וסופר מחל ישכימה, אבל הוא לא מרוצה מז זה. הוא לא מבין על מה ימברתרת כל הזמן. עכשיו אם נקשב למחששות אטומטיות של האברגאים האלה שביים ימברתרת, אנחנו נשמע שתי מחששות יקריות. אז בואו נשים התורזין רגע ונקשב. ויהנה המחשובה הראשונה. אני מפחדת ליתות. אם תאי זה יהיה זאת המחשבה הראשונה והמחשבה השנייה היא אם נלך בדרך של, שלי ואני אצדק זה יהיה מנצחת אותו ואז הוא ירגיש לא טוב עם עצמו ויואב אותי פחות. זאת אומרת אם ננסח בקצרה באופן כללית המשפט היא חושבת לעצמה כשאני מנצחת לא אוהבים אותי. זאת אומרת או אהבה או ניצחון. אין לי מחשבות שפוגעות במיכל שמזיקות לה. למה? כי בגללן היא נוטה לרצות. אם היא נמצאת מרצה. אם נשנה את המחשבות האוטומטיות האלה ואת האמונות השגויות שלה על העולם, ניכל תוכל להפסיק לוותר לבעלה. למשל, אם היא תלמד זה לא דבר נורא, ועדיף לטעות מאשר לא לנסות בכלל. ולגבי המחשבה השנייה, אם היא תלמד שאפשר להיות גם מנצחים וחזקים וגם אהובים, זה לא סותר. בעלה יכול לקבל את העובדה שהיא גם צודקת לפעמים, ושעושים את מה שהיא רוצה, ועדיין לאהוב אותה. יכול להיות בכלל שזרק המחשבה שאלה והוא יסתדר עם הניצחון שלה ב-100 אחוז. להפך אולי הוא יאריך ואוהב אותה יותר. אולי בתוכו הוא מעדיף אישה שנותנת לו קונטרה. כך הוא יכול לסמוך יותר. ברגע שנשים סימן שאלה על האמונה המוטעת והפוגעת הזאת, מיכל תוכל להעיז ולשנות ולראות בפועל שהאמונה שלה פגעה בה. ערוץ זה הרמה העמוקה והלא מודעת. ברמה הזאת אנחנו נעבוד על לא אלה תכנים שקיימים בנו, אבל אנחנו לא חושבים אותם ביום יום. לא באופן מפורש, ועדיין הם משפיעים עלינו. תחשבו על הנפש שלנו כבניין שבנוי משתי קומות, בית שבנוי משתי קומות. בקומה אחת אנחנו גרים, ובקומה למטה זה המרוטף. ואנחנו זורקים למרטף כל הפסולת, או את כל מה שנראה לנו כפסולת. במקרה של הנפש מדובר בכל הדברים שאנחנו לא רוצים באמת לדעת על עצמנו. כל הנקודות העברות שלנו, הנקודות המתות, שלא סתם הם נקודות עברות, כי קשה לנו להתמודד עם האמת המסוימת הזאת, האמת המראה. ולכל אחד יש אמיתות כאלה שהוא מדחיק. עכשיו, בעבודה על הרמה הלא מודעת, אנחנו עובדים על התכנים האלה שביום יום אנחנו לא נותנים להם, להם להיכנס בתוכנו. והסיבה שנעבוד גם על התכנים האלה כי הם משפיעים עלינו ועל שלנו בדיוק כמו התכנים המודעים ואולי אפילו יותר. למשל במקרה של מיכל. אולי אם קצת ונגיע לרמה הלא מודעת נראה שני תכנים מאוד חשובים שהיא מדחיקה. תוכן אחד זה החשש העמוק שהיא לא מושכת ויותר מזה שהיא נשית מספיק. ושגברים לא מוצאים אותה מושכת. עכשיו קשה להתמודד עם חוסר ביטחון כזה, יש אנשים וגברים שמרגישים ויודעים שהם חסרי ביטחון ביחס למראי שלהם, אבל יש אנשים שקשה מאוד להרגיש ככה. הם כל כך חסרי ביטחון וכל כך חרדים שהם לא מרשים לעצמם להתעסק בזה. אז הם אומרים לעצמם שהכל בסדר ולא מודאים לחוסר הביטחון שלהם. למשל אינת התחתנה בעולם מאוד מוקדם, בגיל מאוד מוקדם, ובזה סגרה את עניין הנשיות שלה. את עניין הנשיות שלה, האטרקטיביות שלה. זהו, כבר לא בזה. אבל אמת שבפנים-בפנים היא מרגישה מאוד לא אטרקטיבית ולא נשית. עכשיו שימו לב איך התחושה הזאת משפיעה עליה. היא מוותרת לבעלה בכל ויכוח, כי בעצם לא מרגישה שווה. ואז היא חוששת, הכל באופן לא מודע, שאם היא תנצח, הוא יתחיל לחשוב לעצמו, אולי אני לא רוצה אותה, אולי היא לא האישה שמתאימה לי. היא כל כך חסרת ביטחון בקשר לאטרקטיביות שלה, שהיא מפחד, מפחדת לזעזי את המערכת. ומבחינתה לנצח בויכוח, ישאר יעמיד אותה בסכנה. היא לא מודעת לכל זה, היא לא עסוקה בזה כל הרעיון של מנגנני הגנה של הנפש זה להגן על עצמנו מהתכנים שאנחנו לא רוצים להיות מודעים להם במקרה של מיכל זה להגן על עצמה מחוסר הביטחון והשבריריות ולכן המטרה שלנו תהיה לחשוף את התוכן הלא מודע הזה שמשפיע על בצורה הזאת וככה לפטור את הבעיה התוכן השני שמיכל מדחיקה הוא תוכן היסטורי דפוס דומה שקרה בעבר והאמת היא שהוא גם מסביר את ההווה. וזה שאם מיכל תזכר בילדות שלה ובייחסים שלה עם אבא שלה, היא תראה דפוס דומה. אולי אמא של מיכל היא נראית מאוד טוב, ואבא שלה מאוד אוהב אותה ואת המראה שלה. והנה ומיכל מה לעשות נראית אחרת? יש שיגיד הוא וכל השנים הייתה לי מיכל התחושה שקדד למצוכן ביני אבא צריך להראות ולהיות כמו אמא אבל מה לא עשיתי לא נראית כמו אמא למבנה גוף שלה היא מאוד שונה הפנים שלה יחרות לאז מיכל בתור ילדה ונערה שמאוד מאוד רוצה שאבא יתחסר לב יתן מצומת לב וארחה ואהבה אסתה דברים אחרים קדד למצוכן ביני אבא וביקר הרגישה שקדד למצוכן ביני אבא יצריחה לבטלת עצמה היא לא הצט אמרגישה את זה אבא איש כזה מאוד פסקן ודעתן שלא אפש מתווכחים איתו אז היא הייתה ילדה צייטנית שלא מורדת ומסכימה תמיד עם אבא, זה מה שהיא למדה מהיחסים איתו, אבל זה דפוס יחסים שהיא לא ממש שמה לב אליו, היא לא נותנת לו משמעות, אבל הוא משפיע עליה גם בהווה, ביחסים עם בעלה. ברגע שמיכל תכיר בדפוס הזה מול אבא, ותתחבר לרגשות של הביטול העצמי שלה, ושל הצורך באהבה וביחס, אולי תעיז לנסות לחפש הערכה ואהבה בדרכים אחרות. אולי יהיה מספיק אומץ לנסות לעמוד שלה. שאלה. היא תבין שהיא רוצה אהבה, אבל לא מוכנה לבטל את עצמה בשביל זה. ושהיא זה כבר מילדות, אבל לא עוד. שימו לב איך ברמה הזאת אנחנו עובדים באופן יותר רחב. אנחנו מדברים על ילדות ועל יחסים עם אנשים אחרים, שכאילו לא קשורים לבעיה הספציפית שמיכל הביאה. אבל בסופו של דבר זה מתקשר, ואנחנו רואים איך זה משפיע על ההווה. כדי להגיע לתכנים מודעים, צריך לעשות כמה פעולות. פעולה הראשונה זה לזהות את המקומות שבהם משתמשים במנגנוני הגנה שמסתירים את התכנים הלא מודעים. למשל מיכל הדחיקה את חוסר הביטחון שלה ואת דפוס היחסים עם אבא. בוא ניתן עוד דוגמה למנגנוני הגנה שמסתירים תחנים. למשל מישהו שמכחיש את התחושות שלו במצבים של כעס וכשנעשה לו עוול. נקרא לו יוני, הוא בן 35, כלכלן, ויוני משתמש בהגנה של הכחשה. קשה לו להודות בכעס שלו או בתחושות שלו כשמישהו היה איתו לא בסדר. ואז איך הוא מגיב? הוא נוטה להיות זורם וכליל במצבים האלה. מישהו פוגע בו והוא מתשתש את זה. נורא קשה לו להרגיש כעס על החיים. נורא קשה לו להרגיש שאולי היו איתו לא בסדר. שאולי עשו לו עווון. אז מה הוא עושה? נגיד בעבודה. החבר לעבודה לקח לו את כל הקרדיט על המצגת שהוא ולא הזכיר בכלל את כל העבודה שיוני עשה. מרגיז, לא? איך יוני מגיב? קשה לו להודות שהוא כועס, קשה לו להודות שעשו לו עוול, קשה לו להודות שהחבר לעבודה היה איתו לא בסדר, ולכן הוא מחליק, הוא זורם. הוא אומר לעצמו טוב, זה היה חד פעמי, בקטנה, הוא לא התכוון, הוא התרגש. ואז הוא מזכיר זה לחבר ככה, אבל בבדיחה, ככה חצי בצחוק. אחרי המצגת הוא אומר לו, פעם באחי, אל תשכח. מה, התרגשת? אה? הוא כבר מתרץ בשביל החבר את הטירוצים. טוב, עזוב, יא בסדר, בוא נלך לאכול משהו. העיקר שהבוס היה מרוצה, עשינו עבודה טובה, מגיע לנו. ולא משנה שהחבר לעבודה לא יזכיר אותו במילה. הוא לא מבטא את הכעס שלו כלפיו. שימו לב, זה לא בגלל שהוא כזה גנדיר עודף שלום, או מישהו שהאינטרסים שלו בכלל לא חשובים לו. להפך, מאוד חשוב לו שהבוס יהיה מרוצה ממנו. אבל מאוד קשה לו להודות שהוא כועס. קשה לו בתוך עצמו להבין שמישהו פגע בו. זה יזעזע אותו. זה אדם, יוני, הוא אדם שנורא קשה לו עם תוקפנות, ועם עצם זה שהוא כועס או שכועסים עליו, זה ישים אותו מיד בתחושת מצוקה, אז הוא מכחיש ומחליק כדי להגן על עצמו מפני קושי רגשי. אז יש כל מיני דפוסי הגנה, וכל אחד צריך לבדוק עם עצמו איפה הוא מגן על עצמו, איפה הוא משקר לעצמו, כי הוא חושש, וברגע שהוא יזהה זה, ברגע שהוא יהיה עצמו, הוא באמת להתמודד עם הקושי שלו. אז הגנה, זה הדבר הראשון שצריך. כדי לזהות את התכנים הלא מודעים. הדבר השני זה שכדי להגיד התכנים הלא של הנפש, אפשר להשתמש במגוון כלים פסיכולוגיים. חשוב לי להזכיר אותם שתלמדו ותדעו. חלומות, דמיון מודרך, זיכרונות ילדות, ציורי TAT, אלה ציורים שהאדם רואה וכותב עליהם סיפור, ועוד ועוד ועוד. הרבה, אה, כלים. אני כן רוצה להספיק לתת דוגמה קצרה איך חלום חושף תכנים של הנפש, תכנים לא מודעים. הציור והתמונות שאנחנו רואים בחלום, הסרט שמוקרן לנו בחלום, הוא ביטוי לתכנים של הלא מודע, שמופיעים בצורה מוסוות. וכולנו יודעים שכדאי לנטע חלומות כדי להגיע למשמעויות שלו. אז בואו ניתן דוגמה קצרה. למשל, נגיד שחלמתי שאני אוכל בגט, ואז איזו אישה נכנסת לחדר, והבגט נופל לי מהיד. מה יכולה להיות המשמעות של החלום הזה? אולי יש כמה משמעויות. מה אתם אומרים? משמעות אחת זה אולי שאני מאויים מנשים והבגט זה סימן לאיבר המין שלי שמאויימת על ידי משין, נשים חזקות נגיד. זאת אומרת האישה נכנסת והגבריות שלי נופלת. זה שרות אחת. משמעות אחרת זה שהבגט הוא מזון. סמל למזון רגשי, אהבה, חום, התייחסות. ושאני מאוד רוצה מזון רגשי, זה מאוד חסר לי, ואני רוצה להסביע את הצורך שלי ביחס רגשי ובאהבה. ואני בעצם אוכל בשביל זה, אני רוצה למלא את עצמי בזה. אבל האישה, אולי אמא, אולי בת זוג, לא מסביעה אותי, לא נותנת לי מזון. המזון נופל, משהו שם לא מצליח, אני לא מצליח לקבל את האהבה, את המזון הרגשי שאני כל כך רוצה. וזה בעצם דוגמה איך אפשר מתוך חלום להוציא משמעויות רגשיות ולהוציא תובנות. הדבר השלישי שצריך לעשות כשאנחנו עובדים ברמה הלא מודעת, זה שבסופו של דבר מכל התכנים האלה המתראי ליצור סיפור אישי שמסביר באופן פסיכולוגי את הנטייה שלך לרצות. זה סיפור שמורכב מהמינים הפסיכולוגים שלך ומההיסטוריה האישית שלך בילדות ובהווה ומהיחסים שלך עם ההורים והסביבה בכלל. אבל הדגש הוא לא רק על הילדות, בכלל לא. אלא מה מניע את האדם? מהם מה ההסברים הפסיכולוגיים העמוקים שגורמים לו להיות מישהו ולהתנהג כמו שהוא מתנהג? וכמו שאמרנו, ההסבר לא טוב אם הוא לא רגשי. אם הוא סתם תובנה שכלית שלא מעוררת רגש, שלא קשורים אליה רגשות, אז הוא לא שווה. ההסבר צריך להיות רגשי. אצל מיכל ראינו שזה מאוד קשור לרגש. היא הבינה כמה היא חסרת ביטחון במראה שלה, באטרקטיביות שלה כאישה, וכמה היא כמהה ליחס מגברים, כמה היא רוצה להרגיש שווה וצרחה את האישור שלהם. מאוד מאוד רגשי. בעבודה בערוץ לא מודע אנחנו חושפים הרבה רגשות ומוטיבציות ומניעים פסיכולוגיים, וככה בעזרת החשיפה הזאת אנחנו יכולים לעשות שינוי. העיקרון הפסיכולוגי התשיעי זה ליישם את ההבנות הרגשיות שרכשת בזמן אמת. אחרי שעבדנו בשתי הרמות המודעת והלא מודעת, עכשיו צריך ליישם את השינוי בזמן אמת ולראות איך אנחנו מגיבים. לזכור בזמן אמת גם את התובנות הרגשיות והפסיכולוגיות וגם את המחשבות האוטומטיות ולעשות את השינוי ולראות מה אתה מרגיש. למשל, מיכל תבדוק האם מרגישה פחות חסרת ביטחון, האם יכולה לספק את הצורך שלה בהערכה בדרך אחרת ודווקא עכשיו לעמוד על שאלה. האם היא פחות מפחדת של בעלה או מלעשות טעו האדם עושה את השינוי ומקשיב לעצמו בשתי הרמות שעליהם דיברנו ושוב מנתח את מה שקורה לו ובודק איפה צריך עוד עבודה פסיכולוגית מה שחשוב לזכור זה שהשינוי לא בא ברגע ולאט לאט אתה עושה שינוי זה תהליך אתה בודק מה קורה לך מבחינה פנימית מנסה להבין צריך להמשיך להתמודד איזה מחשבות חדשות מתעוררות ושוב מיישם בזמן אמת צריך לזכור שמדובר בתהליך התהליך מורכב גם משינוי פנימי, תובנה רגשית, וגם משינוי התנהגותי, איסום בפועל. התובנה הרגשית מאפשרת למיכל לפרש את הסיטואציה בדרך אחרת שלא של מזיקה לה, ומאפשרת לה למצוא אופציות טובות ומועילות להגיב לסיטואציה. אנחנו לקראת הסוף, והעיקרון הפסיכולוגי העשירי, או עיקרון מאוד כאפי, זה ליהנות מהיכולות החדשות שרכשת. זה נראה לי מה שהכי חשוב. שתוכל ליהנות מהשינוי, שהוא ייתן לך חופש והנאה ויפתח לך אופציות בחיים, אופציות שלא היו לך עד עכשיו. לקבל טלפון ממטופלת שמספרת איך היום בזוגיות מושרת והיא פחות מרצאה ופחות מרגישה חסרת ביטחון זה כיף גדול, גם לה וגם לי. כשמטופל מספר לי שהוא הצליח לעמוד על שלא מול השכנים או שהוא ירח בביתו משפחה וידידים מה שעד היום הוא חשש לעשות זה נפלא בעיניי, או כשמישהו מצליח להיפרד מהחברה שלו שהוא לא אוהב ולהגיד לה שהוא רוצה להיפרד ולא בטעות להתחתן איתה ולעשות לילדים רק כי לא רוצה לפגוע בה, זה גם, זה נפלא וזה יכול להיות בתהליך מאוד מאוד קצר. מטופל אחר אמר לי שכל פעם שהוא צריך להתמודד בסיטואציות כאלה שבהם הוא נוטה לרצות, הוא שומע את הקול שלי מגיב, מגיב לסיטואציה ונעזר בו. ואני יודע שבעתיד זה כבר יהפוך להיות הקול שלו, כבר לא ישמע אותו בת... אותי בתוכו אלא מטופלת אחרת מספרת לי איך היא לעמוד מול אבא שלה ולשרב לבקשות הלא סבירות שלו. היא כבר לא נותנת לרגשות האשמה שלה כלפיו להשפיע עליה. אלה הצלחות שהדרך הפסיכולוגית מביאה, היא מצליחה לעזור לאנשים ואז הם נהנים מהיכולות החדשות שלהם. גם אתם תוכלו ליהנות מהיכולות החדשות שלכם אם תעשו שינוי פנימי. העיקרון האחרון... העקרון האחרון הוא עיקרון כל כך חשוב וכל כך הרבה פעמים שוכחים לדבר עליו. העקרון הפסיכולוגי האחרון שאני רוצה לדבר עליו זה שצריך לקחת אחריות. כל ההצלחות האלה שפירטנו הם של אנשים שלקחו אחריות והתחילו בתהליך של שינוי. אני חושב שכל מי ששומע את ההדרכה הזאת, זה אומר, שהוא, זה אומר שהוא עשה את הצד הראשון שלו בלקחת אחריות, אבל צריך להמשיך. עכשיו זה הזמן ליישם. הטענה שרק שליש מהאנשים ששומעים הדרכות באמת מיישמים. האמת שאני שמעתי גם אחוזים הרבה יותר נמוכים, וזה ממש חבל בעיניי. לימדתי אתכם פה את כל העקרונות שדרושים לשינוי פסיכולוגי יציב. עכשיו באמת הכל תלוי בכם. האם תהיו מהשליש שמיישם, או משני השלישים שלא מיישמים? זה דורש אחריות... צריך לעשות ולהיות בתהליך. ואני יודע אבל גם שזה לא קל לבד לעשות שינוי. לכן אנחנו מציעים דרך שבה אפשר להמשיך לעבוד על עצמכם, ולעשות שינוי פנימי שיביא לשינוי חיצוני. זוכרים? השינוי משלושה כיוונים, מחשבות, רגשות והתנהגות. אז אנחנו מציעים קורס שבו אנחנו מעמיקים בכל התכנים האלה שאותם למדנו עכשיו, ויותר מפרטים אותם, וגם מסבירים איך לעשות כל דבר באופן מאוד מפורט ויישומי, אנחנו, הקורס הזה הוא קורס מאוד יישומי שממש לוקח אתכם צעד צעד באופן שיטתי ומובנה ליסום. אתכם ליישום. אתם תקבלו בו את כל הכלים שאתם צריכים על מנת לעשות עבודה פנימית שתביא לשינוי בחיים שלכם. ולא רק זה, בקורס הזה תהיה גם הזדמנות לקבל הדרכה אישית ופידבק אישי על העבודה הפסיכולוגית שלכם. וגם מענה רחב לכל השאלות שיענו במהלך התהליך שתעברו בזמן הקורס. כי זה מה שחשוב, חשוב להיות מיורבים וליישם. ואם רק תשמעו את ההדרכה הזאת כמו הרצאה באוניברסיטה ולא תיישמו על עצמכם, לא עשיתם כלום. אני יודע שזה מה שיהיה עם חלק לצערי, מי ששומע, חבל. איך מיישמים? נמצאים בתהליך של איסום. וכמו שאמרתי, אחד הדרכים זה הקורס המעשי שום קורס שמשלב גם עבודה פנימית על תכנים פנימיים וגם עבודה על ההתנהגות אני מדבר על עבודה פנימית פסיכולוגית זה הייחוד של הקורס שלנו והכלים הפסיכולוגים שתקבלו הם באמת כלים שאני לא מכיר שום מקום שמלמד אותם באופן הזה ובדרך הזו. אתם תקבלו כלים פסיכולוגיים מישומיים בדיוק כמו שלמדנו פה בארצה בהדרכה שיעזרו לכם לעשות את השינוי המיוחד. ומי שרציני ברצון שלו זה להיות יותר אסרטיבי ולצאת מהעמדה המרצה, אני ממליץ לו מאוד להירשם לקורס הזה. מה שצריך לעשות זה להיכנס לעמוד אה, באתר שלנו אה, ופשוט למלא את הפרטים ואנחנו כבר נחזור אליכם עם מידע יותר מפורט בנוגע לקורס. הכתובת של האתר שלנו זה www.psi.com. For Youngs נקודא קומ ותרשםו שם במקומות שבוע אפשר לתרשם הקורס זה וזה הכל לא פהם ולו נותר לי רק Ella להצלחה הם התה יחולו המשולש תילמדו תהנו תרגישו בפנים בהצלחה.